újult a honlap. És a? Csak olyan szavakat mondjál, amiket adásban is mondhatok. Tehát olyan, hogy B meg meg K, és ott a teremtőről van szó, olyanokat ne mondjál. Most szájról olvasok. Igen, szóval megújult a honlap. Itt tartunk. Eddig, jó, eddig, eddig jó. jó. Tettek egy dobozt a jobb oldalára? Minek a jobb oldalára tettek egy dobozt? Az oldalnak az oldalára tettek egy dobozt, ott lenne az én élő műsoromnak a. Figyelj, egyszerre csak egy ember beszélnek. Igen. Hallgatható és nézhető verziója. És ezt kiknek mondom? Akik úgyse találják meg, azok meg. Jó, de akkor majd ezt akkor mondom, hogyha netán valaki felhív, és azt. Nem hagytam itt akar karkötőmet? Nem költöttem tegnap szerintem. Igen, hova raktam. De valami fontosat én is kérdeztem. Na mindegy, ha majd telefonálnak, akkor elmondom azt, amit fejből nem tudok, de majd megsugják. Jó, yeah. Nagyon de senki nem telefonál. Most vagy mindenki megtalálta, vagy senki nem hallgatja. Nem. nem hallanak. Mindegy. Hát, mi, mi, mi. Ó, de ez. Én reggel találkoztam egy emberrel a házból, annak sokkal egyszerűbb volt mondani, hogy feldőlt az a kis fenyőfája, ami az lakásom előtt van. Azt értettem, azt el tudtam neki mondani. Mondta, oké, okay, hogy ment tovább. De ez, ez itt, amit most mondhatok nekem. Nem, kicsit olyan, mintha egy ilyen űrhajóban lennék, és azt mondanátok, hogy a Gper et át kell állítani az A per és hát azt mondom, hogy rendben van, eddig se tudtam, hogy volt gépedig, az áperzése per sem mond semmit. Hol a karkötőm? Nem, ez nekem túl bonyolult. Senki nem akar kérdezni valamit, aminek következtében elmozhatnám azt, amit nem értek? Jó, hát ha nem akar kérdezni senki, mindegy, megnézem, hogy mi az, amiről beszéltek. Ijaj. Egyébként javítsuk ki, mert az van felírva, hogy 6.30-tól 9.30-ig, de ez nem igaz, 6.42-től 9 -ig. Jó, tehát ha, ha már a honlapról van szó, ez a 6.30-tól 9.30-ig, ez egy merülben új információ volt a számomra, Erről sose volt szó. Én Én Jó, tehát végül is eljutunk oda, hogy van egy fantasztikus stúdió, vannak benne emberek, de az adás innen nem megy ki. Tehát a seplő effekt, az csak megtalál. Tehát, mégiscsak látszik. Ó, valami történt. 168 az új időszámítás. Élőadás. Tessék, itt van. Ezt a 063930-et, ezt tüntessük el innen, jó? Most, ugye valaki át akar jönni a központból, és más címmel műsort akar vezetni 9-től, akkor annak semmi akadály, és a 630-at is törőjük, és tegyük oda 642-t. És ja, Istenem, de bonyolult. De gyerekek, itt van kezdés, itt ülök. Jó, rendben van. Nagyszerű. Hát akkor amit eddig elmondtam, az felejtsék el. De az egész műsor ilyen egyébként meghallgathatják, aztán elfelejtük. <tos> Tulajdonképpen ti csak azért vagytok, hogy összezavarjátok a fejemet. Nem terv volt. Azért láttam, az a békés hagnem, amit megütök, az arra vezérel benneteket, hogy aztán ti magatok is műsart vezessetek, úgyhogy keményebb kézzel kell veletek bánni. Elpimaszottok itten. Mondom, hogy elpimaszottok itten. Alapvetően csend adás, ez van kiírva. Istenem, igaz a régi világ, amikor kim volt a piros lámpa. Akkor nektek elmesélem azt a történetet, mert nem ismeritek. Amikor a Budapest rádióban dolgoztam, akkor egyszer bejött a marketinges adás közben valami papírgyár igazgatójával, Szentendrei papírgyár mondjuk. Ez egy egészen felejthetetlen élmény volt, mert bejött, és így ment körbe, mutatta, hogy ez itt a pult, az a műsorvezető, csak meg nem fogtak, és hát ezt egy ideig tűrtem, hát végül is az ember reggel még egy ideig bírja a strapát, és aztán szóltam, hogy adás van, és hát mondta a marketinges, hogy hát ő tudja, egyébként nem is jöttek volna be. Hát mondom, hogy hát azért szíves elnézést itt, én itt beszélek, mire mondja, de hogy a Szentendrei papírgyár az egy nagyon fontos partner. Hát mondtam, hogy oké, okay, rendben van, hogy a Szentendrei papírgyár nagyon fontos partner, de ott van egy üvegablak, vagy nem tudom, azon kívül legyen fontos partner, mert innen most két lehetőség van. Vagy ők maradnak be, és én kimegyek, vagy ők mennek ki, és én maradok. Hát olyan csúnyán nézett rá, mint hogyha egyébként, tehát hogyha, mint hogyha egy ilyen, ugye mindenki stratégiai partner volt, egy idő, lehet, hogy ez az idő nem is múlt el, amikor mindenkire úgy nézett egy-egy rádió és tévé tulajdonos, hogy azt meg kell fejni, abból ki kell szedni az összes pénzt, függetlenül attól, hogy az egyébként egy koldus volt de vagy a Szentedre egy igazgatója. Ez az idő nem múlt el teljesen, ugye ismerjük Ancsai Vajda 20. század című, remélem jól mondom, hogy 20. század című filmjét, az volt, ugye, azt mondta Daniel Obliszki, neked sincs semmi, semmi, nekem sincs semmi, az pont elegendő az, ahhoz, hogy egy vállalatot alapítsunk, hát így jöttek létre annak idején a rádiók és televíziók, amelyek osztódással szaporodtak, ezzel egy kis áfonyát. De hát ez egészen sörnyű dolgokkal a együtt. Beleértve ezt a látogatást a stúdióban. Ez példabeszéd volt nektek. Na, visszaülök. Éj, Ádám, írjuk fel, hogy 6,42,9. Jó. Most, hogy megoldottuk az első problémát. Éjjaj. Hmm. meg a szót. Áld meg az asszonyt, aki visszavár. A tegnap 5-e volt, Ugye. Tegnap újult meg a 168 óra, ezek ilyen dátumok lesznek, olyan, április 4-e, Május 1-e, augusztus 20-e, így vonul a történelemben február 5-e, akkor ma február 6-a kell, hogy legyen, péntek van. Továbbra is rengeteg telefonon van, 6 óra 44 perc, tehát egy perc múlva lesz hét. Ez a kéfeje minden, mindent, amit az aznapról tudni kell. Vagy érdemes, a ne teszünk, amint Fiala János, TV-rádiós egyáltalán műsora. 14 évvel aluljaknak nem feletté csak igen korlátozott mértékben. Ez egy jelentés az árbockos és talán a jövő héten nem lesz minden műsor betáblázva, és akkor meg kéne önöknek mutatni azt, hogy nem csak én nyitok ablakot és ajtót, de ugye ablakot szoktak nyitni a világra, hanem ez önöknek is rendelkezésükre áll. Én a Facebook oldalamat lett az egy engem kedvelő oldal, amely sok mindent állít magáról, csak éppen azt nem, amit egyébként a címében hordoz. De a, a, a 168 óra Facebook oldalán is hozzá lehet szólni a műsorhoz, és azt általában végig szoktam nézni ez egy sokkal nagyobb tér, mint a másik, és így aztán ott az illatok, a szagok, a vélemények is egészen másféleképpen oszlanak el, de az nem az interaktivitás része. Tehát a Facebook és a, a való világ közötti különbség is a való világban tartoznak a telefonok is. Ott egy olyan párbeszéd van, ami a Facebookon nincs, tehát a Facebookon feltesznek az emberek egymásnak kérdést, de valójában egyáltalán nem kíváncsiak a válaszra, vagy csak nagyon minimális mértékben, és Attól, aki egyébként megmondaná, hogy mikor indul a 640-es gyors a hetedik vágáiról, nem kérdezik meg a vasutas embert, hanem egymás között beszélgetnek arról 6 óra 50-kor a pályaudvaron kívül, hogy vajon mi a megoldás egy ilyen szituációban. Én nem ezt pártolom, ennek nincs értelme, ennek hol... Érénkebben, hol kevésbé érénken adok hangot, de ilyen a telefonon is rajta van a pontos idő, akkor nem kell megnézni a telefon sem. Most vettem észre. Halkabban elvtársak, halkabban. 061911168 nagyjából van 20 percünk, vagy akár 25. Ezt azzal töltjük, amivel szeretnénk, aztán Filipov Gábor, Navracsics Tibor, Brückner Gergely és Nemes Gábor szerepelnek az étlapom. 061-911-168 Hát az, az a Arkütőben Nulla hat, egy pillanat. 1168, ma 2021. február 6-án, pénteken, 2 perccel 3-4 hét után. Nincs idegén, sokkal idegebben számoltam, a telefonom azt hitte, hogy 5 fokkal idegebb, nincs 5 fokkal. A madarak is azt hiszik, hogy tavaszban. Jó reggelt! Jó reggelt János, ötödike van, nem hatodika. Ötödike Csak van? Ötödike, igen. Köszönöm szépen. Ezt megtehet engem zavarni. Tényleg ötödik van. Minden Ön mindig tudja, hogy hanyadika van? Erre már nem fogunk rájönni. Ötödike van. Hát akkor a, a történelmi dátumot is elrontottam, de itt senki nem javított ki. Mindenki azt hitte, hogy hat. Mondtátok? Hát akkor nem írott el hozzám ez a fontos információ. Szerbe, mint a rész, györnyet, nyakken, nőket, egy esnyel, azt el tudnák képzelni, hogy önök nem vesztik el az eszméletüket, de egy nap kimarad? És nem úgy, hogy közben átalusszak? Tehát lefekszenek negyedikén, és... Ezt most nem is tudom idősíkilag jól kifejezni. Úgy ébrednek ötödikén, hogy közben azt hiszik, hogy hatodika van. Tehát például nem mennek dolgozni, mert hatodik a szombat. Come on, Köszönöm Horváth Péternek a javítást, a 20. század az Bertolucci, ez az ígéret földje volt, igen az ígéret földjében hangzik ez el, már itt se vagyok még fél órája, de már két dolgot rosszul mondtam. Elrontottam a dátumot és az idézet pedig az ígéret földjéből származik. köszönöm Péter a kijavítást. Fontos, hogy a műsor ne veszítse el az interaktivitását, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogyha ablakot nyit a világra azáltal, hogy felhívnak. 061 egy Oda olyan dolog kerüljön, ami méltó ahhoz, hogy a Kejfejancsi része legyen. Ezt egy ember döntheti el, ez én vagyok. Számítok a közreműködésükre. Magas az elvárás, Istenem. 061-1 Moving 168 in your picture on the wall of house of time. Can you You're buildings, faces empty In the picture as I gaze ahead and don't see That they're calling, that they're calling I'm wondering sadly Jó reggelt, vagyok. Nem baj, hogy egy kicsit tisztel, hogy az volt a még napon volt a márkíván a vendége. Igen. Mondhatok róla valami? Persze. Én nekem napok óta gondolkoztam át egy volt, csak a mindig volt, miért nem hívtam végül is, hogy nekem annyi volt a problémám ezzel a beszélgetése, hogy úgy tűnt egy kicsit, mintha egy sértett ember beszélt volna. Valahol. Nem baj. Nem, nem baj egyáltalán, csak hogy. Mint hogyha, mint hogyha ő valaki arra utalt volna, vagy nem mondta persze, hogy, hogy ő képes menne tanítani, csak őt nem kérték fel. Nem, ő azt mondta, hogy lejárt a szerződése és még nem kérték fel. De ön ugye nem az első, aki kifogásol valamit egy riportában? Nem, nem, nem, nem kifogásoltam. De, de, de, de mégis azt kell hogy mondjam, hogy ő volt az, aki alkalmas volt arra, hogy beszélgessünk koltai lajos megjelenéséről, és hogy koltai lajos megjelenése a Színház és Filmészeti Egyetemen milyen ablakokat nyit ki, illetve csuk be a világra. És ennek azért van jelentősége, mert most, hogy kiderült, hogy 5 van, elmondhatom, hogy február 5-én én egy készülő szerződéssel bírok azon cég felé, ahol dolgozom, de semmilyen támogatói szerződésem nincs. Amikor Nidermüller Péterrel, Györgyevics Benedekkel beszélgetek, Fülyes balázsal, azok mind az én választásaim. Ebben benne van az, hogy volt egy megkezdett kapcsolat, és én ezt folytatom. Annak érdekében, hogy önöket informáljam, Korábban, amikor szerződések is álltak egy-egy ember megszólalása mögött, annak hosszú története volt, most ezzel önöket nem mutatom különös arra, hogy ez most egy másik helyzet. Az, hogy önök nem kíváncsiak arra a világra, amire én éppen ablakot nyitok, azt. Én tudomásul veszem, nem is tudok más tenni. Az, hogy ezeket az ablakokat megcímkézik, azt mondják, hogy jobboldali ablak, baloldali ablak, tetsző ablak, nem tetsző ablak. Én ezzel nem tudok és nem is akarok mit csinálni. Ezek mind olyan ablakok, amelyek azért nyílnak a világra, hogy önök többet, önök és én többet lássunk belőle. Ha valaki egy sértett ablakot nyit ki, akkor azon bejön a sértettség, és ha az egyébként tényleg és én azt észlelem, mert hát nekem ez a dolgom, akkor meg kell, hogy kérdezzem, hogy ez az ablak, ez miért nyílik sértettségre. Minden információ, információ, minden érzelem, érzelem, és ez a műsor ezekből táplálkozik, mint hogy a műsor készítője is. 061 -168. Aztán, ugye hát, ezt tanultam esztétikából, ez nem túl bonyolult. Van egy mű és van számos olvasat. Az, hogy az a mű adott esetben a mű készítője számára más tartalommal és más olvasattal bírt, mint az olvasók számára, erre azt kell mondjam, hogy ez számos embert bosszanthat, beleértve a szerzőt, akár engem is, attól ez még így van rendjén. 061-9-111-168 I'm drove in my car. Jelentem, 7 óra van. Kedves János, a mai műsor után tudtam, hogy írnom kell. Először is megnéztem a Granada-Barcelona meccset, köszönöm az ötlet, csodás volt. Másodszor lebicettem az újságoshoz, és hosszú idő után vettem egy 168 órát tartalmas és szép alap. Egy a baj, hogy nagyítóval kellett olvasnom, olyan picik a betűk, egyébként jó a szemem, ez nem ment. Harmadszor az első intarió alany nevét felettem, Pánikász és Robert, beszédéből egy szót sem lehetett érteni, szerintem csak bele kellett volna beszélni, vagy nem fejhallgatóval kellett volna operálnia. A riportok nagyon jók voltak, számúra a kérdések és a válaszok sok új információt tartalmaztak. Fülyes Balázs némely megjegyzése ismét bicskanyitogató, ahogy az ellenoldalt lenézi, ez fáj, de párt katona amit lehet tőle várni. Utoljára egy kérés... Néha barátom, ez valószínűleg néhai, néhai barátom Radics Béla szombaton lenne 75 éves, 1982-ben 36 éves ment el. Ha lehet néhány szót és esetleg a Zöld csillag című dal lejátszásával, talán megemlékezhetne róla valamikor megérdemelné sajnos, ez az egy felvétele létezik. Köszönöm szépen xy aki férfi, most cream hallgatok egész nap, emlékül Bélára és a Cream halos zenészeire Ginger Baker és Jack Bruce. Ez a Cream. Ő pedig Jack Bruce... 61, 9, 111, 168, még néhány percig. az FM-et hallják ez egy 1986-os lemez akkor már nem volt se cream, se blind face. Reggelt. Egy egy hírt akarok mondani. Igen. Pár napja dédunokám született, az unokámnak egy lánya született. Gondolta volna, hogy megéri ezt? Fia. Bocsánat, ennyire ügyen vagyok, fia. Fia született a lány unokámnak. Bocsánat, látja, ennyire nem vagyok magam. Hosszú életet. Nem gondoltam. Egészséget, Bossa. boldogságot. Köszönöm. Családjával Köszönöm, együtt. János bissen der tun schwarze hajjal Most pedig akkor következzék Raditz Véla Bézsé kedvéért. A telefon még vele fér 061-911-168. Fogalmam nincs, hogy a 168 óra, illetve a 168 Facebook oldalán milyen párbeszéd folyik. Mérsékeltem vagyok kíváncsi, általában műsor után szoktam megnézni, ha bárki közülük, vagy bárki más, aki valamit szeretne tudatni a világgal, kérdezni akar, fogalmam sincs, utoljára ajánlom ebben a fél órában órában 9 111 168 Talán, hogy túl jól lehet hallani. Hát, bocsánat. Bocsánatot, ne kérjél, de vagy menj a lakásnak olyan helyiségébe, ahol hangosabban lehet beszélni, vagy mozogjál, hogy hát, hogyha a térerő utolér. Ugyanonnan beszélek, honnan mindig, de mozgok. Jó, rendben van. Filipov Gábor van benne a vonalban, ő beszélget velem, vagy én beszélgetek vele. Nézőpont kérdése. Hogy tetszik lenni? Megvagyok, köszönöm, és tesz. Ez a megvagyok, ez az én e, szótáramban a tízes skálán négyes. Az nem jelent nem, jót. A megvagyok, az, az, az, a, az a közepes alatt van. Nem, nem, nem. Az én értelmezésben megvagyok, ez egy, ez egy árnyal szintjelzése annak, hogy vannak jó dolgok és rossz dolgok is. Azt Mi beavatod jó, bele a nézőket nem. és a hallgatókat? Mi beavatom? Hát, hogy mik a jók és mik a rosszak? A, a, a, az orosz azt mondja, amikor megkérdezettük, hogy, hogy hogy normálisan vagyok, és ezt talán pontosan csak magyarul ez furcsa akkor ezt mondom, hogy normálisan vagyok. Jó, hát az és angol az meg orosz... azt mondja, hogy how do you do, és erre azt mondja, hogy how do you do, és aztán lehet tovább menni. Na, az meg a másik. Na, meg a másik. És meg furcsa is, hogy mondtuk valamit tartálunk. amit te. Kerestem a lutta betéteimet. azokat egyáltalán nem találtam meg, de találtam rengeteg gyerekjátékot, mindjárt a te gondoltam, és például arra gondoltam, hogy van egy levezes, ezt talán valamit kifejez, kínai gyártmányunk, most már csak ilyen van, ilyen vasút, tehát van az elején egy mozdony, és utána vannak kocsik. Egy lány játszik ilyennel? Miért, Persze, a, miért nagyon szereti az ilyen tologatkató terautókat Alapvetően a lányodról van szó, nem úgy általában a lányokról, tehát amikor én megtaláltam ezeket az izéket, Miközben nem őket kerestem, akkor azonnal arra gondoltam, hogy ezek innentől kezdve majd a Szent István körúton fognak játszódni. Mert van hajasbaba, az egyértelmű, és van felhúzható mosógép, felhúzható porszívó. A felhúzható porszívó az szerinted nagyjából hány éves korában jön számításba? Hát az igazi porszívóval már most nagyon szóval <gül> játszunk. Alá komolyan a dolgát, játék a Alapvetően lovagolni szokott Te vagy a Bence Szabó Péternek meg kérdezt, hogy honnan jött elő a neve. Tehát én most rettegtem, hogy nem fog eszembe jutni Bence Szabó Péter neve, de eszembe jutott fogalmam nincs vele, arról, hogy ő most hol van, és arról sincs halvány lilagőzöm, hogy ő hogyan került elő az életemben, és azt se tudom, hogy hanyat írunk. De arra emlékszem, hogy azt elmondta, hogy az ő gyereke alapvetően a mosógépen tudott elaludni centrifugálásban. Tehát felrakták a gyereket, amikor centrifugált a mosógép, és attól áll A gyerekek azok fantasztikusak, ez csak most a, a porszívon való lovagolásra jutott eszembe. Én abszolút, hozni a maximum a pedig, aki egy nagyon fontos állami alkalmazott volt sokszor, ő V. Zsoltról annyit kell tudni, hogy ő egy olyan ember, aki volt piaci szférában is, de ő a közjóban gondolkodik, és ezért állandóan visszament az állami szférába, honnan állandóan kirugdasták, de ő mindig visszament. De egy nagyon jó ember. Az ő fia például alapvetően éveken keresztül autómosókhoz ment el, megállt előttük, eltátotta a száját, és órákig állt, és nézte az, az autómosót, és benne az autókat. Én a saját lányomat azért, azért időlem, ahogy végig megő után. Tehát, hogy a ilyen mosolygó csinkot vagy maga után. Neki mindenkére elmosolyog, az. szembe jön, egészen furcsa arcokra, és, és úgy is tőle, hogy merre jár. ez én nagyon-nagyon időlem tőle. Na, nagyjából 8-10 emberok a, a reggelét feldobja. Mit tudsz te tenni igazgatóként, hogy valami hasonlót előidézzél? Hát, haljas kérdés. Haljas és értelmetlen, de van, van, van mögöttese. Se nem haljas, se nem értelmetlen. Nehéz úgy választani, hogy az ne legyen ízéstenem, vagy nem tudom, szentimentális, vagy gicses. És az baj lenne, a szentimentális lenne és gicses? Val Valószínűleg valószínű, igen. Tehát az embernek van egy, egy eszképp ízése a saját mondatóban a kóstolban. Pláne, a saját magáról is beszél közben. De minden, nem akarom megkerülni a válasz röviden A hosszú távon nyilván úgy, hogyha lenne eredménye mindennek, minden amit csinálunk. Az nekem egy nagyon jó impulzus nap, nap, hogy én már rövid távon is érzem ezt a hatást. Nyilván nem úgy, hogy, a, hogy 8 millió magyar azt a minden nap berültem és szembe a nap nehézségeivel, de hogy azt, én nem tudom, hogy te ezt érzékeled el, most képesen megfadítanám a, a, a riporter alany, Osztás, de hogy szerintem az van Magyarországban, hogy nagyon elfelejtettünk, hogy, hogy mondjam ezt, valamennyire optimistártakítani kezdeményezésre meg dolgokra. És én azt láttam, hogy a nyilvánk és az, ahogy beszélünk közjóról és hasonlókról, az, az sok embernek, aki körülöttem van, vagy aki megjelmi körülöttem, va valamilyen fajta reményt ad, itt álljunk, meg. Itt, itt, itt álljunk meg. Mit nevez Filipov Gábor optimizmusnak? A jövőbe vetett hitet, de nem akarok alternatívákat adni. Inkább, inkább a lehetőségekbe bevetett hitet. az optimizmus nem azt jelenti, hogy valaki azt gondolja, hogy feltétlenül jobb lesz a holnap, vagy jó lesz a holnap, hanem azt jelenti, hogy el tudja képzelni azt, hogy lehet jobb a egyáltalán el a képzelni valaki, hogy hogy, hogy kivételesen nem valami valósan valami volt hogy elkezdem gondolat, és le kell jönni arra, hogy valójában mit uh, Most már hát csak az a kérdés, és ez egy egészen kiváló helyzet a lányod kapcsán, hogy ugye nekem módonban áll ismerni a lányodat, és a lányod életkorában, amiről te beszámoltál, hogy mosolyog, hogy kiegyensúlyozott, vagy legalábbis annak tűnik, az. Azért is fantasztikus, mert ha egyébként megkérdeznéd tőle, hogy... és mond Léna, miért mosolyogsz te, és miért nézel így a világba, arra egyáltalán nem tudna válaszolni, mert lehet, hogy érteni a kérdést, de a szókincse még nincsen meg rá. Magyarul ez egy benned lévő hit, hogy amit ti a gyerek életébe belepakoltatok, hozzátéve, hogy a megszületéséhez hozzájárultatok, alkalmassá tette őt arra, hogy így nézzen a világba. Ez egy meglehetősen bonyolul, de talán érthető mondat, de az, hogy ez igaz-e vagy sem, azt a gyerek csak a másnapi mosolygásával tudja visszaigazolni, mert se szavakba nem tudja önteni, se lejtet ne nem tudja, és ez egyfelől nyugtalanságot okoz, mert hogy az ember azon gondolkodik, hogy ő ezt jól látja, másfelől pedig biztonságot ad neki, mert azok az életismeretei, amivel rendelkeznek, azok őt azzal biztatják, hogy jól feltételezi azt, hogy amit bele kellett pakolni a gyerekbe, az benne van, és ennek következtében négy, néz így a világba. Ez nagyon jó hangzik, nagyon tetszik. Azt nem tudom, hogy nem arról van ez szó hogy ez a, ez a fajta dispozíció, ez mindenkiben benne van, vagy a többségben benne van, és ez Erre nagyon egyszerűen van. tudok válaszolni, és utalnék a barátnőm Honpola Krisztina megjegyzésére, aki számos gyereket látott, hogy több gyereket látott, mint én, az fogalmam nincs, de nincs is ennek jelentősége. Ő azt mondta, hogy ilyen kiegyensúlyozott, ilyen boldog gyereket mondta legutóbb, amikor elmentetek, még életében nem látott. Nem azt mondta, hogy keveset látott, azt mondta, életében nem látott. Mm -hmm. Jó, ezen, ezen, ezen gondolkodni kéne, hogy a kedvenc eszterházi módaton szól. Ezt mi is tapasztaljuk, meg nekem is mondják, hogy szívesen idány, és ezen gondolkodni szoktunk, hogy ebben mi a, mi a különleges faktor, ami ezt okozza. És általában arra is jutunk, hogy nem mindegy a félszülő kapcsolatában mit lát egy gyerek, az a hangulatát, azt a meg, meg tudja határozni. Minden esetre, hogy ne, ne, ne szegény gyerekeket rakja ki a, a, a kirakatba nekem... Nem lehet, egy rossz lehet, Nem, Nem, egyáltalán nem. Tehát, hogyha nem, nem lennének kertőrcsis kruplusaink, akkor bármint el lehet adni de ebben mi nagyon konzervatívak vagyunk, de te visszatérve az előtti visszatér kérdésedre, én szerintem az ember a legtöbb, amit elérhet az életében, az az, hogy, hogy vagy nem okoz károkat és plusz szenvedéseket másoknak, vagy valamilyen módon ezeket enyhíteni tudja. És ha nagyon-nagyon pici ö, mozdulatként is, de ennek látom valamilyen nyomát, mit tevékenységünk kapcsolatált. Látom azt is, amikor valakiben nem törik meg az a tüzelmatlanság, és gyilatvás. tegnap volt egy ilyen élményem egyébként, ö, de gyakrabban látom azt, hogy, hogy, hogy emberek felkapják a fejüket, hogy itt mintha lehet, hogy történhetne valami hosszú távon, ami szerintem hiányzik megjön a, a közös életünkből. Mi történtek? Kicsit... Hát mi nagyon sokszor beszélgetünk emberekkel arról, hogy mit csinálunk, hogy miért érdemes ránk figyelni, hogy miért érdemes nekünk elmondani, hogy mások el foglalkozva. Nyilván a, a mi tevékenységünk nagyban nagy van figyelző, hogy ne csak jó legyen, amit csinálunk, hanem az hitelesként el is egy, és uh, az ember gyakran látja azt, hogy megtörük a jég a másik arcán, és hogy fél óra, megven perc után elhiszi azt, hogy itt, itt nem, nem valamit le akarnak nem a kell, vagy valamit elkapcsolatot elkapni és valamikor meg nem érzi ezt a, a jégnek a megtörését. Tegnap volt olyan van, hogy nem éreztem a jégnek a megtörését, az az pont a, a, a kizételességével mutatja nekem, hogy ez egy, egy viszonylag vitka eset most van, és ez egy jó Dolog. Erre mondom, hogy egy picit, picit ilyen azt, hogy beszélek, miközben szerintem ezek fontos dolgok, hogy hogyan látott tükrözni a másik ember arcán azt, amit bente hiszel vagy, amit csinált, Igen, az mindenféleképpen más a televízió és más a rádió, hogy az ember közben látja a másik arcát, amiről iszonyatosan sok dolgot le lehet olvasni. A hangja is sok mindent elárul, a hang és az arc együtt az az egy, az egy fogós feladat, hogy az ember azt lerajzolja a műsorán keresztül, em, ami az optimizmust illeti, én hazánk hangulatát nem pessimistaképpen írnám le, hanem, hanem, hanem realistán, és realista per pessimistán. Tehát lehetne realista optimista, és lehetne realista pessimista, és még rengeteg ez az adósfokozatok, ez az A, A, B, A, A, A, C, C, C B, B. én ezt a nyelvet nem beszélem, de én az embereket alapvetően nem pessimistának látom, hanem realistának, és a realizmusuk alapján tehát az alapján, a valóságérzékelésük alapján persze életkor kérdése is, családtörténet is, nem van okok optimizmusra. Igen, lehet itt a kiszerzősökkel hosszabb létozkozni. Most nekem van egy olyan játékom 2021 re hogy itt a mérszerzős életkülmét, aki most lenne 100 éves. Elnézést, elmaradt az Eszterházi mondat. Azt mondtad, hogy egyik kedves mondatod, azt nem mondtad, hogy mi volt az? Azt mondtad, nem, azt ne, mondtam, hogy csak az elején az eszterházi szerette azt válaszolni. Tehát ő nem, nem válaszolt kényszerűen mindegyik a kérdésre, néha azt mondta, hogy ezen gondolkodjuk ére. Oké, okay. Mészi Miklós. Amis, amisza... Csak azt tudok mondani, hogy, hogy neki van egy olyan elbeszélés az évekből, amikor a, a Magyarországra érkezik egy feltűnően máshogy kinéző nő, akiről kiderül, hogy külföldi, és úgy összesugnak a háta mögött, hogy hát látjátok, ezt félre ismertetem a külföldi, nem gyanakszik, olyan gyanútlan. És azt szerintem, hogy nagyon, tehát nagyon jól kifejezi azt, amiről most beszélünk, hogy, hogy nálunk valahogy más. Nem tudom, hogy ez kellett Európai, vagy Magyar sajátosság, vagy a Magyar sajátosságnál, de mi gyanakodni azt nagyon jól tudunk, hogy ez realista, pessimizmus-e, vagy apatikus, cinizmus, vagy nem tudom micsoda, ezt nem tudom megmondani, de hogy azt tudom, hogy a szerintem más is. Én alapvetően egyébként nem is azt tartom jelentősnek, hogy az emberek realista pessimisták, hanem azt, hogy az élettapasztalatuk és a neveltetésük folytán nem is nagyon él bennük más. Tehát ez kicsit olyan, mintha mindig borús lenne az ég, kisütne a nap, de amikor kisüt a nap, akkor azt mondják, hogy oké, okay, ezt itt most ki kell élvezni, rövid ideig fog tartani. Hm. És uh, mostanában sokat beszélgettünk uh, a barátnőmmel a média helyzetéről, és például a média helyzet, tehát a saját helyzetünkről, tehát a média helyzete az nem úgy van, hogy leülünk az asztalna, és azt mondom, Krista, beszélj nekem a média helyzetéről, és akkor azt mondja, hogy hát János is akkor egy ilyen eh, hompolaféle kutatóintézetnek a vezetőjeképpen előadást, tehát hanem a saját élettapasztalatainkat osztjuk meg egymással, és az nem ad okot optimizmusra, de nem az a baj hogy nem adokot optimizmusra, hanem olyan dolgok vannak beépítve a magyar média helyzetébe, ahol aknafelszedés után nem aknamentesített területek jönnek létre, hanem máshol létező aknák. Tehát az, hogy aknamentes területen éljünk, az abban való hitünk megvan, de a reális reményünk olyan, hogy reális remény nincs, az nincs. Szeretnénk, ha lenne meg lehet bennünket vádolni azzal, hogy pessimisták vagyunk, de aki megvádolna bennünket ezzel, annak hosszan el tudnánk mondani azt az élettapasztalatot és azt a reálisnak tűnő jövőképet, amivel cáfolnánk azt, hogy mi pessimisták volnánk. Itt ezért csúcs a vádról. Tehát te olvastad a könyvünket előzőleg, ott ugye mi írunk arról, hogy ezek a mentális mélysztruktúrák, vagy ilyen, ilyen beállítódások, ezek nem véletlenül alakulnak ki, és Magyarországon hosszan lehet -e sorolni. Nagyon hozzá az egyéni és a kollektív emlékezetben azokat a tapasztalatokat amik kialakították mindent. Itt ugye a kérdés az, hogy hogy lehet megváltoztatni ezt az aknamezőt, tehát felszedni a szomszédos aknát is, meg a nem tudom én is, és hogyha valaki ebbe belekezd, akkor, akkor te elhiszed el, hogy legalább két méteres törzözben első rétésben lehet aknát lealítani, és az aknáknak a járulékos származékait is felszámolni. Vagy nem, mert azért, itt, mert azért itt a valóság alakításának szempontjából nem mindegy az, hogy te elhiszed el, hogy ezt el lehet kezdeni egyáltalán. Én értem azt, amit mondasz, de amikor kalocsán homokot söpörtünk, mert valamit csinálni kellett, akkor előbb-utóbb azért rájöttünk arra, hogy ez egy reménytelen dolog, mert szél mindig fog fújni, és kalocsa is környéke telebb a homokkal. Mm -hmm. Nem jel, hogy mi nem homokot söprünk itt a beszélgetésünk második felére hagyom, hogy én ugye permanensen készülök, mert lehet csak úgy beszélgetni. Én meghallgattam a messzelátónak, a Rubovski-ritával, a pátroni Hungária igazgatójával, a Katolikus Iskola Központ főigazgatójával való beszélgetést, amelynek az egyik kérdezője Boros Tamás volt, és rá kellett jönnöm arra, hogy nem tudom, hogy miért jött létre ez a beszélgetés. Tehát pontosan az, amire kíváncsi lettem volna, hogy egyébként egy katolikus iskola központ főigazgatójának mennyire más lenni, mint egy nem katolikus iskola központ igazgatójának, erről alig volt szó, viszont megkérdezték Kínáról és Kóreáról, amiről halvány lilagűze nem volt, ami pedig a a jelen helyzetet illeti abban az ifjúságot olyannak írta le, hogy akár ez alapján Bolgár György délutáni műsorának is betelefonálója lehetett volna 80 év fölött, és most nagyon igazságtalan vagyok veled szemben, mert volt benne egy-két olyan mozzanat, amiért nem volt érdemtelen bekapcsolni, de ha azt kérdeznéd tőlem, hogy én ezt ajánlanám-e bárkinek vagy sem, akkor azt mondanám, hogy hallgassák a Filippovot a helyfejancsiban, mert hogy ez a beszélgetés, és tudom, hogy igazságtalan vagyok, és nincs bennem semmi harag, ezzel kezdhettem volna. Dögunalom volt. Foggalmam nem volt. Tehát, ha a magyar rádióban ez egy ilyen készült volna, akkor, akkor azt mondták volna, hogy nagyon jó, ismételjék meg, és majd ha lesz benne valami, akkor adják le. Hát, ne hallgass meg egyik beszélgetés, amit én készítettem, az butos, sokkal unalmasabb lesz. A, egyébként az elején, elején Mondtok, hogy, ne tehet, hogy mennyiben más katolikus is intézménynek a vezető lennék. Rúszkintzel egyébként, aki egy profi riporternek is nagyon tollt ajánlani a Ő nagyon jó arra, hogy megmutass, hogy mennyire nem más, akkor, hogyha valaki komolyan veszi a feladatát. Hát akkor a ez a beszélgetésből nem derült ki. Én ezt elhiszem neked, de ebből a beszélgetésből ez nem derült ki. És miután ugye én egyfolytában nézem, hogy a ti oldalatokon mi olyan van, ami a mi kettünk beszélgetéséhez aprópót szolgáltatni, hiszen egy sor dologban te, mint kutatási igazgató nem vagy megszólítható. Valójában sose hallgattam volna meg, ha egyébként téged bármiről lehetett volna kérdezni. Bár, nagyon sokul erről lehet kérdezni, de... Ezt neked, de nem kell elmondani, hogy minden hallgató mást lár, De áruld el, hogy ez a podcast, ez minek érdekében készült? Miben épül be? Milyen rengeteg, rendszerben? Rengeteg, rengeteg hallgatót már az is tiszteletesnek uh, tesz úgy, hogy mi itt eszterázni, meg Mészti Miklós nevű lett dobálóznak. Mert ilyen azt a szóval, hogy olyan beszélgetés biztos nem létezik, ami, amelyik mindenki számára élelmes. Mi kapunk ilyen-meg olyan ügyszerzéseket, és közben pontosan tudjuk, hogy, hogy mi nem vagyunk a riportselegynek, hogy ezt nem is kérdezők. Tehát mi ebben a podcast sorozatban lehetőséget akarunk adni embereknek arra, hogy elmondják azt, mondom, hogy gondolnak a világról. Ezt nagyon sok, nagyon sok képpen oldják meg. Amiben a mi kérdezési technikánk, és az enyém különösen biztos, hogy nem egy nagy felhajtó erő, hiszen nem ezzel foglalkozunk. Ettől függetlenül kevés olyan podcast létezik ami ilyesfajta fajta beszélgetéseknek az Egyébként a kezdvejátság részben ilyen, Igen, de én... nincsen azt tudjuk. Igen, de az a helyzet, hogy, hogy olyan megállapítások voltak ebben a beszélgetésben, amelyek lezártnak tűntek időben, holott, ha én például csak a saját lány, mondjuk a a lányából kindulva az egész nem igaz, de nyilván hogy itt nem, egy-egy emberről van szó, de ugye arról beszélsz egyébek között, Rubovszki Rita, hogy ez a mai ifjúság mennyire más, mint a korábbi ifjúság volt, nem olvas háború és békét, nem hallgat Puccinit, és így tovább, és így tovább. Én pedig azt veszem észre, hogy lehetséges, hogy egy bizonyos életkorban nem pont ugyanolyanok, mint voltak száz évvel ezelőtt a fiatalok, de a világra való nyitottságuk következtében az, ahogy mozognak a kozmoszban, Pucsini épp úgy rájuk ragad, és a háború és a béke, mint a kosz csak legfeled nem abban az időben, ahogy Aztrubovszki Rita megélte a saját gyerekkorában, vagy akkor, amikor fiatal volt. Ebben, ebben szerintem nem biztos, hogy igazad van, csak én ezt nem egyhogyatás történetként fogom fel, de a, a, a gyerekeknek, vagy a fiataloknak a, a világremunikatságunk, és a világ megél, meg, megélése, vagy megismerése, az tényleg radikálisan más most, mint amilyenhez mondjuk például a Rubov-Kirita, vagy az én apám a saját okkapói pályáján hozzáfogott. Tehát ezt érzékelem nagyon sok pedagógusban, akármilyen szinten aki körülöttemél, hogy ez egy, ez egy kihívás, hogy, hogy valaki hogyan tudja felfejteni azt, hogy mennyire máshogy van a fiatalnak az agya, és erre hoztanállal, hogy te lehet működnek, milyen neurónugéri alakjai vannak, és a... A világ, amiben érünk, az mennyire más, hogy húzolod be az agyunkat, mint a ti időtben, vagy a ti időn, vagy nem tudom, hogy menhet szépen. De szerintem itt, itt, itt egy nagyon is releváns tapasztalatról beszélünk. Különösen azért mert azoknak a kiváló, tényleg kiváló pedagógusoknak az egyike, akik azt gondolják, hogy a pedagógiának az alapja az, az, hogy nem ráhúzzuk egy univerzális kockinát minden egyes gyerekre, hanem megpróbáljuk megismerni azt, hogy tudan működik az adott gyerek, hogy jobban lehessen fejleszteni és jobban lehessen kinyitni a világra. Ez ezt én egyáltalán nem csökörném be az asztalról. Különösen azt ki, az kiembevéve, hogy a, a Ruboszkinak az iskolája az a legnehezebb sorsú gyerekek közül sokkal dolgozik. Akik esetében ezek nem elméleti kérdések, hanem, Ez hanem egy Ezt is de Hát János, hogyha te ingyen vállalod, hogy hogy ezt az ilyen beszélget, és sokkal több Én ezt nem mert mondtam. Te... Ezt nem mondtam de én, hogyha... én meghatározottan gondolom. Nem, figyelj, a, a, a, a te felkérésed nekem több jelent annyit, jelen pillanatban itt is majdnem. Most már februárban nem, de januárban jóformán ingyen dolgoztam, úgyhogy ezt itt most a nagy nyilvánosság előtt leteszem neked a főeskült, ha felkérsz, és olyan témáról van szó, hogy minimálisan konyítok, akkor elmegyek hozzá És elnézést, ha bárkit megbántottam volna. Felépítettem a beszélgetést, az elején nagyon pozitív volt, aztán jött a kritikai vonal. De az a baj. Semmi, csak most zavarban vagyok, nem akartalak megbántani. Végül, kritikát mondok, mindig aggódom amiatt, hogy az milyen következménnyel jár. Legközelebb beszélgessünk arról, hogy az emberek mérkezőnek a kritikát konfrontációt, hogy azt nem Rendben van, Itt innen folytatjuk, most fölhívom Navras és Tibort. Szia! Hát fogom megjadni. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon sok papírom van. Maga velé is teszem. Itt van a 8-es és a 84-es fiútak fejlesztését tartja a legsürgető feladatnak. Ismerős? Ugyan. Itt van az újabb lehetőség nyílik nemzeti közösségeink védelmére. Ismerős? Igen. Itt van előttem a jövő. Ehhez mit szól? Jelinkó Mónika és Lamos Péter, ehhez mit szól? Öö, igen. De tudja, miről van szó? Jelinkó Mónika az önkéntességért felelős, Lamos Péter pedig az infrastruktúrális beruházásokért. De az online fórum A... is megvan? Öö, hát, hogy tartottak ilyet, az igen. De nem, nem, nem, nem, nem, egyáltalán hétfő lesz. Lehet, akkor bocsánat. <laughs> Hát nézd, elég sok minden zajlik, tehát ne hapragudjon, hogyha nem tudom, minden beosztottam, hogy egészben minden hét szemben, tehát van, ha Brita és múl a is tartottak, akkor talán őszartottak a munkében. Meg van bántódva a sértetlet a hangja? Hát mert ez ilyen fölényes kacarászás, hogy... Ne, miért, de múra, hogy... Fölényes kacarászás! Sem tudja. kacarászás. Meg van bántódva. Én egy AK. dehogy de hogy vagyok megbántódva. Én azt nagyon bírom, Látja? hogy... Látja? Well, you én ja, pont, pont arról beszélgettünk, a Filippo valaki üdvözletét küldi. Ez az üdvözletét küldi, ez nekem a szüleim világa. Ez az agyát a feleségének a késcsókon, tehát ez nem az én világom. De pont vele volt arról de, szó, de ahol. A... De én is üdvözlöm, akkor már ha kiszer Rendben van, ez már oda-vissza működik, de, de nem, én mindenkinek a hangkortozására is odafigyelek. Aztán itt van előttem a vitára felmagyar, ez valószínűleg már közelebb van. Igen. Uh, és aztán itt van előttem egy ilyen hosszú ideje előttünk tolt izé. Ez az Európai Bizottság lesöpörte az asztorról a Minority save kisebbség védelmi kezdeményezését. Ez a legvastagabb pak. Uh -huh. Vágjunk bele? Amelyiket gondolja. Nem. Soket így valóban egy fél órára. Nem, nem, nem. nem. Ön, ön dönts el. Én döntsem el? Hát Igen. Akkor időrendben haladnak, hogy az Európa Kulturális Fővárosával. Jó. Arról még úgyse beszéltünk. Keveset. Pedig... Pandémia idején hogy zajlik? Különös tekintettel, hogy van itt egy olyan részlet, amit én nem is nagyon értettem, de az a kérdés, igen. Ez a nemzetközi társakat kap 2023-ban a Veszprém Balaton EKF program. És ugye itt arról van szó, hogy Porga Gyula polgármester is üdvözölte a 2023-ban csatlakozó Elefszínát és Temesvárt. Ez micsoda? Hogyan csúsztak ezek be az önök vágányára, ezek a vonatok? Hát ez egy nagyon különös történet. Ők idén lettek volna Európa Kulturális Fővárosa. Elefszínát, Temesvár és Újvidék. vidék. Arra is az lehetőség, hogy nem EU -tagálna városa időről időre lehessen Európa kultúrális főváros, és így új vidék is 2021-ben lett volna. De történt az, hogy a koronavírus járvány miatt a bizottság, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a 2020-ban Európa kulturális fővárosa volt, vagy lett volna nagyon sütán kifejezve írországi Galway és a Horvátországi Fiume. Miután a rendezvényeik jelentős részét nem tudták megtartani, ezért nekik meghosszabbították 2021-re is az Európa kulturális Fővárosa évadjukat. Elefcina és Temesvár pedig jelezték, hogy ők ugyancsak a koronavírus járvány miatt nem tudtak rendesen felkészülni 2021-re, és, és ők is, és újvidék is azt kérik, hogy egy későbbi időpontban legyenek. Ezzel megkezdődtek a tárgyalások, hogy esetleg 2022-ben legyenek ezek a városok. 2022-ben a luxemburgi S és a litvániai Kaunas lesznek az Európa Kulturális Fővárosai a rendes menetrend szerint. Viszont, hogyha ez a három város is földcsúszik 2022-re, akkor az a helyzet állt volna elő, hogy 2022-ben 5 Európa Kulturális Fővárosa van, mi 2023-ban vesztrém egyedül, ugyanis Vesztrém eredetileg egy brit várossal lett volna együtt 2023-ban, de na Nagybritannia kilépett az Európai Unióból, így vesztrém egyedül maradt. És erre azt mondta várj el, egy pillanatban, hogyha a logika új vidéke van, akkor Anglia kiválása ez miért zárja ki? A hogy Anglia nem akarta? A... Anglia... Anglia nem Anglia kilépett, a... Még a... ugye még annak idején bejön, hogy ki fog lépni és tekintete a Sors iróniájából adódott én zártam ki egyébként majd az Európa kultúra és főváros pályázatási rendszerből, mivel ugye az Európa kulturális, ha nem, ha olyan és akkor leállok el, tehát hajlamos elveszni. az Európa és Fővárosait olyan országok adhatják, amelyek tagjai az Európai Uniónak, felvételre váró tagállamok, mint például a Szerbia vagy az úgynevezett európai gazdasági térségnek az országa, mint az a Norvégia vagy Svájc, amely ugye magában nem tagja az Európai Uniónak, de ezzel szálon kötődik, és ezért részei az úgynevezett európai gazdasági térségnek. Na most, amikor Nagy-Britannia bejelentette, hogy ő ki akar lépni az Európai Unióból, akkor az nyilvánvalóvá vált, hogy 2023-ban már Nagy-Britannia nem lesz az Európai Unió tagja, az is elég valószínű volt, hogy nem lesz tagságra váró tagállam, és a nyilatkozatok alapján, a brit kormány nyilatkozatai alapján is nyilvánvaló volt, hogy nem akarnak az európai gazdaságítések részévé sem válni, így még a pályáztatási időszakban ki kellett zárni a és így maradt az akkor, még nem tudtuk, hogy ki, de a magyar ország által adott Európa kulturális fővárosa egyedül 2023-ra, ezünk később kiderült a Veszprém, viszont ebből adódóan a mostani torlódás miatt az a helyzet állt volna elő, hogy 22-ben 5 Európa kulturális fővárosa van -e Európának, 23-ban pedig csak egy, és ezért a bizottság azt kérte tőlünk, magyaroktól vagy eztémiértől, hogy gyakorolva mértállásságot fogadjunk be a három csúszóból kettőt, ezt Nemesvár és még új Újvidék, Eszhez és Kaunasztok csatlakozik majd 2022-ben. Mi mindent okoz a pandémia? Igen. Igen, igen, igen. Úgyhogy így lett, így lett két másik városunk, ami azért nagyon érdekes. Éppen azon gondolkoztam és mondtam a munkatársaimnak is, hogy én amennyire ismerem a magyar történelmet, de ezt hogy a hallgatók itt perteken belül felübírálják, de az elmúlt ezer év során, noha ebből az ezer évből egy többnyire egy van vagy egy államközösségben töltött Szemesvár és Veszprém, de sohasem ilyen kapcsolatban volt a két városnak egymással. Azon túl, hogy egy országban voltak. Tehát nem, nem volt olyan, ugye vannak hagyományos kötődések, amivel figyel egymásra két város valami miatt, de is Veszkön ezt soha nem tette, teljesen más orientációi városok, de most az európai Kultúra Európa Kultúra és Fővárosa Program összehozhatja ezt a két várost. És akkor megmondja, hogy mi fog megvalósulni, mert ugye azt én tudom, hogy milyenek az izraeli filmhetek, vagy milyenek a cseh filmhetek, vagy milyen az olasz gasztronómiai hét. De hogyan lesz összehozva ez a két város majd 2023-ban? Hát mi már rögtön ugye a polgármesterrel ezért készítettünk is egy videóüzenetet, meg, meg, meg jeleztük, és levélben is jeleztük a temesváriak és a elepszinaiak felé is, hogy szeretnénk megkezdeni akkor azt a azt a munkát, amiben összenézzük a programokat, a háromváros programjait, és lehetőség szerint találunk egy-két olyan pontot, amit közösen, vagy legalábbis egymásra rettettettel rendezünk meg. De hát ennek mi nagyon az elején vagyunk. A görögök időt kértek még az egyeztetésre, azt mondták, hogy még nincsenek kész, ami azért kutya, mert őnek eredetileg már 21-ben, 21-re kész kellett volna lenniük, de most azt mondják, hogy még nincsenek két várjunk egy kicsit, és majd később megkezdeni az egyeztetést. De tudok példát mondani a Ah, ez nem időrabló megint, mert két várossal, amely, amelynek Veszprémmel szoros kapcsolata van, most most azért mentő meg itt mellettem, a, a 2022-es Európa Kulturális Fővárosa a litvániai Kaunasszal és a 2024-es észtországi Európa Kulturális Fővárosa Tartival már nagyon komoly egyeztetések folynak programokban, közös programokban, a három város egyetemeinek együttműködését, illetően Erasmus programokban, önkéntességi programokban, aminek jelink kommunika, mint említettem a főnöke, aki majd a olyan szent tart fogadórán. Tehát, tehát vannak már sokkal egyeztetünk, hogy ne csak, ne csak 23 és ne csak Veszprém, hanem lehetőség szerint már 22-ben legyen nemzetközi együttműködés, és ez más országokra is kiterjedjen azon szerencsések közé tartozom, aki Kaunaszban, Temesváron, Újvidéken és Tartuban is járt. Na, hát ez akkor sokkal jobb alapja van, mint nekem, mert én Kaunaszban régóta vágyódom, de... Azért egészen nem elvarázsolt aki. hely. Én emlékszem arra a pánikszerű rohamra, amit a ottani látogatáson végén kellett rendeznem, mert nem találtam a pályaudvart, és vissza kellett mennem Vilniuszba, az, az egy ilyen egész furcsa időutazás. Egyfelől ott van Oroszországban, valamikor a 70-es években, másfelől pedig valahol máshol van, egészen hihetetlen. Azon kívül ugye egy fantasztikus kosárlabda csapata van. Egyébként az angirikra. Ugye azért, azért is érdekes, mert Kaunász volt a két világháború között, az első, első Litván köztársaságnak a, a fővárosa, mert az Ényébként akkor Legyerországhoz tartozott, és ebből adódóan... Én, na, én mindig is nagyon kíváncsi voltam rá, mert nagyon szerettem volna. Megmenni, hogy én csak vénig útbe jutottam, mert a voltam, de hát nagy a járványután nem előttem. Most jobb lett volna, ha hosszabban beszél, mert nem akarok hülyeséget mondani, de amikor legutoljára én azon a vidékkel jártam, akkor... Königsberg az, aminek egy ilyen egészen elképesztő nemzetközi státusza van? Igen, Königsberg, Kaliningrád van. Azaz. És az Oroszországhoz tartozik. Ez csücsök, a Lengyelország is Litvánia. Az hogy a frászkúnyhóban jött létre? Hát ugye ez kelet-oroszország, egészen 1945-ig. És, és tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ennek alapvetően geopolitikai okai voltak, hogy ezt az ott orosz nem volt nagy jelentőség a Szovjetunióban, hogy, hogy melyik hova tartozik, melyik város hova tartozik, mert ez egész egy terület, egy központosított állam volt. De az, hogy ott speciálisan megtartották Oroszország a Kaliningrádi területet, nem csak Kaliningrád vagy Lánykori ezért Königszberg, hanem 10 Lankorin, vagy mostani nevét Szovjet is oda tartozik, tehát ott a, nem csak a kultúra történetek ugye Körningvár Kamp de tízsíti, pedig a tűzíti békedi a része az európai történelemnek, és gyakorlatilag nevét veszve, és múltját veszve ott van ez a térség. De azt hiszem, ezt azért tartották meg az, az oroszok saját maguknak, hogy együtt a balti államokat tudják sabban tartani, ugye a két világháború között ők azt fosztul érték a balti államok kihaszkolták, a függetlenséget kihasználva volt ezt a geopolitikai vákuumot, ami volt. Másrészt pedig Lengyelország és az akkori keletnémetország felé legyen egy, egy kézenfekvő katonai bázisuk és ez most is Oroszországhoz tartozik, abszolút nincs, semmilyen összekötetése nincs egyébként Oroszországgal. Oroszországhoz tartozik, és nyilvánvalóan most is geopolitikai vagy katonapolitikai jókai vannak elsősorban. Menjek ezen a vonalon tovább, vagy maradjunk az eredeti étlapnál? <gül> ahogy hogy gondolja, gondolja, én csak egy, egy pártéjens vagyok. Nem, nem, nem, egy, nem beszélgetünk, nem az Isten áldja már meg. Csatlakozzak innen <gül> le, vagy... Igen, csak, akkor tessze, Jó, akkor az azt kérdezem éve. Öntől, hogy az Ön dolgozataiban is olvasom, én nem értek hozzá, csak figyelek, hogy tényleg megzavarta nagyon hosszú időre a világmenetét az, hogy a kétpúlusú felosztás megszűnt, és a hangsúly az áttevődött hosszú távon, e keletre-kínára, és immáron nem e, a Szovjetunióval való küzdelem e, határozta meg Európa és az Amerikai Egyesült Államok életét, és ez úgy tá, hosszú távon e, akár Európa jelentőségének a csökkenéséhez is vezetett, e, ami egy hosszú bonyolult folyamat, de ezt így írják le az okosok köztük, emlékezetem szerint ön. Igen, én gondolom, hogy igen, arról van szó, Szerintem most, hogy volt a, az általunk ismert emberi történelmnek egy szakasza, amikor a földköző tenger volt a világközete, és minden az zajlott, ami lényegesen volt. Akkor Amerika felpedezésével fokozatosan 16.-17. századtól egyre inkább áthelyeződött az Atlanti óceán térségére. És a, és a földközi tenger térségében lévő országok, vagy, vagy államok, mint a, Velence, a Velencei Köztársaság, már nem is váltak teljesen jelentéktelenné, de jelentős mértékben veszítettek a jelentőségükből. És most pedig szerintem arról van szó, hogy a, az Atlanti-óceánról kezd áthelyeződni a csendes ugyanez a világ közepe. Tehát potenciálisan Európának azzal kell szembenézni, hogy sokkal kevésbé jelentős térségé válik. Nem frontvonat, de vannak kellemes dolgai is vagy kellemes vonzatai is az esetben, hogy nem frontvonal, de vannak kellemetlen vonzatai is, hogy kevésbé jelentős térségé válhat a jövőben. És azt hiszem, annyi értében hogy Kína. Én, én mindig olvasom a kína jövőjét nagyon erős szavakkal leíró tanulmányokat, hogy hogy van vége az Egyesült Államoknak, hogy van vége Európának hogy jön Kína, és a többi, de ezeket mindig fenntartásokkal kezelem, mert mindig az az érzésem, hogy akik így írnak Kínáról, azok valójában az európai történelem alapját írnak így Kínáról, tehát úgy gondolják, hogy Kínaiak európaiak, mert az európaiak valóban egy ilyen lehetőséggel, ilyen népességgel, ilyen nyersanyagkincsel, ilyen iparral, ilyen nem tudom, munkakultúrával valóban robusztus eleményt érnének el, de nem vagyok benne biztos, hogy, a, hogy Kína is ugyanezen kulturális minták alapján halad, tehát ott szerintem több akosszámok utények. Hát arról nem beszélve, hogyha a világtörténelmet nézzük, hanyatló birodalmak aztán új formában évszázadokkal vagy évezredekkel később ismét primátusra juthatnak. Így van, nekem Európával kapcsolatban ez a meggyőződésem. Tehát én úgy gondolom, a, a, a történelem során Európa nem veszett el soha, ez kicsit, a lengyel így nincs még vettve Lengyelországot, nincs még vettve Európa, most egy nehéz időszakot él, de át fog struktúrálódni, vagy átpújik át valamilyen új valamibe, ami válságokon keresztül megy, de, de Európa szerintem, hát mi már lehet hogy nem meg, de Európa is még emelkedő pályára fog el. Fel nem tett kérdésemre is válaszolt. Ugye Európa jelentőségét befolyásolja a demográfiája, egyebek között, vagy leginkább erről írt ez a vitára fel magyar, bár ugye ez alapvetően nem vita kérdése, hanem hogy az emberek egyébként összefekszenek-e nem kizárólag szexuális örömszerzés okából, hanem hogy abból gyerek is szülessen, mert hogy nagyon kevés gyerek születik Európában. Egy dolgokban segítsen nekem mert valamit nem értettem. Azt írja, ezt szerint az európaiak hosszabb ideig egészségesebben és jobban élnek, mint valaha történelem eddigi időszakaiban. 2018-ban a várható egészségben eltöltött évek száma az európai átlagot tekintve ja igen, igen, így már Ja, igen, Tehát, hogy, igen, tehát két különböző, most már értem, két különböző adat van. Az egyik az a várható élettartam, a másik pedig a várható igen. egészségben eltöltött. Egy pedig egészségesek, igen. igen. Ugye ez úgy szól, hogy a várhatóan egészségben eltöltött évek száma az Európai Unió átlagett tekintve a nőknél 64,2 év, a férfiaknál 63,7 év, ezt elég aggodalmasan figyeltem ezeket az adatokat. Míg a születéskori várható élettartam Európai Uniós átlagos értek a férfiaknál 78 és év, a nőknél pedig 83,7 év, ami a nőkre nézve okoz gondot, hiszen neki kerek 20 éven át lenne olyan életük, amit közben egészségügyi problémák nehezítenek meg. Hát, igen, ugye ez az átlag, De ugye az, amit ön ír, és ugye ez még nem a szaporulat, hanem az, hát szaporulat, tehát hogy a demográfiai adatok csak a szaporulatnál mindig a nyulak jutnak az embernek az eszébe, tehát, vagy nekem, azért a különbségek azok ígbe kiáltóak, mert azt írja ön, valószínűleg adatokra támaszkodva, tehát nem a hasára ütve. Míg a spanyol várható átlagos élettartam fél év, addig Bulgáriában 75. Hasonlóképpen az egészségesen eltöltött évek várható tartam Svédországban 73,2 év, Lettországban pedig 51, hát ami döbbenetes különbség. Különös tekintettel arra, hogy Lettországra én, mint egy fejlett balti országra gondolok, de ezek szerint tévedek. Mert ugye a fejlettségből adódna, hogy az egészségügyi viszonyok, meg az életkörülmények olyanok, hogy ez az 51 év, ez egész borzalmasan hat. Igen. igen. Sajnos nem tudom, hogy Magyarországon ezek, hogy vannak ezek az adatok, ezt meg kell, meg kellene nézni, mert igazán, igazán, igazán érdekes. nem néztem meg? Ugye, nem, nem néztem meg, mert most így a beszélgetés kapcsáját, csak ezt a Magyarországot is meg kell nézni. Nem Magyarország, de akartam ugye az egészet, hanem, hanem arra, hogy az Európai Unió igenis érzékel, Onnan jött az ötlet, az ötlet vagy azért tartottam fontosnak ezt a jelentést ismertetni, és a megnyíló társadalmi vitáról írni, mert egy állandó vád, vagy megismétlődő vád az Európai Unióval szemben, hogy az Európai Unió nem hajlandó szemben a demokráfiai válsággal, hanem mindig csak a migrációval foglalkozik, pedig hát a demokráfia, és, és most jött ki egy jelentés nyáron, hát most fél éve, és most pedig ez alapján mindig társadalmi vita, Tulajdonképpen arról, hogy az Európai Unió öregszik, az öregedéssel járnak olyan politikai, jóléti következmények, amelyek az európai társadalmak jövőjét is alapvetően meghatároztatják, és hogy akkor erre milyen válaszokat adjon az Európai Unió, ezért van a vitárat a magyar, hogy íme, itt akkor most el lehet mondani a magyar receptet, és hogy mit akarunk, és meg kell próbálni elfogadni az Ugye az adatok azok, azok, hogy 2018 egy nőre 1,55 század megszületett gyerek jut, amely továbbra is jóval kevesebb az 1,2-es reprodukciós küszöb alatt, de van olyan, ahol 1,25, ez pedig Dél-Kelet-Olaszország, Szardinia, Görögország és az Ibériai Félsziget észak-nyugati része. Ja, a legalacsonyabb a Um... És ugye idő idős, ki is kis időben is kezd kitolódni a, az első gyerek születésének az ideje, tehát az anya anyai életkorában, ugye most már 30, 30 körül vagyunk, a gyerek száma 29-31-re nem találtuk 29 fel a legutóbbi felmérés óta. Tehát öregünk egészségesebbek vagyunk, öregszünk, és egyre kevesebben születnek, tehát vagyunk. Nagyjából így néz ki most. És arról is ír, hogy ha rosszul ejtem, akkor majd Dubravka, hogy kell ejteni? Igen. Dubravka, igen. Dubravka. De a másik. Ne, a másik nek. Igen. Suica. A demokrácia mellett a demográfiáért és felelős tagja lett az Európai Bizottságnak. Ez mit jelent, hogy újabb címmel növekedett a lista? Ennek azért. Én amikor először meghallottam ezt, 19 novemberében Ursula von der Leyen bemutatta az új bizottságot, és bemutatta a dugrafkasújtát, mint a demokráciáért és demográfiáért felelős biztos, akkor azt hiszem, hogy ez valójában csak a politikus ösztöne nyilvánult meg a le bizottság lejendő elnökének, mert ez jól hangzik, hogy demokráciáért és demográfiáért, de most már látszik, hogy, hogy a demográfiának jelentőségek tulajdonképpen, hát ez az első alkalom, hogy európai biztos, nevében hivatalosan is szerepel a demográfia, ami persze egy kommunikáció, de azért annál többet jelent, hiszen ez ugye, most hogy Nómenes no Omen, tehát valamennyire azáltal, hogy így megjelenik a társadalmak között, a szakpolitikai témák között a demográfia, ez azt is jelenti, hogy hogy az Európai Bizottság és potenciálisan az Európai Unió sokkal nagyobb jelentőséget tud neki, mint ahogyan ez már látszik is. Tehát önálló témával jön elő, társadalmi buta kezdődik, tehát valamilyen cselekvési terv fog készülni, ami azért érdekes, mert a demográfia, a családpolitikai rendszerek, támogatási jóléti rendszerek működtetése és a többi, és a többi, ezek hagyományosan nemzeti hatáskörben hatáskorban voltak. Tehát látszik, hogy az Európai Bizottság, Megpróbálja valahogyan átvenni a kezdeményezést itt is, hogy a tagállamok számára jelölje ki a problémákat. Mi az, ami, mi az, ami probléma, mondják meg a tagállamok, hogy őket hogyan kezelnék. Ez egy eléggé bejáratott módszere az Európai Bizottságnak, hogy, hogy ő maga átveszi azt, hogy meghatározza, hogy miről beszéljük, miről vitatkozunk, És akkor a tagállamok ehhez járuljanak hozzá, ezzel tulajdonképpen már előre kerül a tagállamokkal, rendben vagy a tagállamokkal. Az ön dolgozatában az 1960-as évek szerepelnek, a változás be, akkor következett be valójában az elmúlt 60 évben. Mi annak az oka, hogy a demográfia úgy alakult, ahogy alakult? Hát nálam sokkal okosabb emberek, sokkal jobban el tudják mondani. szexuális forradalom, a fogangásgátlók, felfedezése, a Orbán Viktornak konkrétan, mint miniszterelnöknek, egy tízes skálán, ez hanyas gondot okoz? Mármint a demográfia alakulása. És abban a témakörben, amit ön mond, munkaerő, migráció, Igen, előregedés, egészségügy. 8-as, 9 es Minden ország, tehát, ha más, más -más, tehát a magyar ebből a szempontból nagyon sajátos karakterű ország. Teljesen nyilvánvalóan más, és brit miniszterelnöknek ez szerintem kettes gondot okoz. Egy magyar miniszterelnöknek egy 8-as, 9 es mi nyelvileg is mások vagyunk. Ez egy nagyon érdekes téma. Erről lehetne különbeszélni, hogy miért van. Ugye ez a nemzethalál vízió, amit irodalomból és történelemből gondosan, gondosan megtanulunk. Általános iskolától kezdve a herderi jóslag. Mi szerint a magyarság számára a legnagyobb veszély az, hogy felfalja vagy asszimilálja a környező szláv, germán. Új latin néptömeg, és a magyar nyelv elvét, a magyarok asszimilálódnak. Ez, ez más, mint egyszerűen csak munkaerőpiaci probléma. Egy, egy Boris Johnson számára a demokráciai kérdés munkaerőpiaci probléma, ha éppen Angliában vagy nagy nem születik annyi angol gyerek, skót gyerek, akkor jönnek Pakisztánból, Indiából, Nigériából, nem tudom, onnan több mindegy, ez a nemzettel fogásuk is olyan, hogy mindenki, aki a brit alatvalója, vagy a brit királynő alattvalója a brit. Ezzel szemben Magyarországon ez nem csak munkaerőpiaci probléma, hanem kulturális probléma. Is. Milyen érdekes Én... dolog, nem csak eszembe jutott, hogy egyébként a politikai ellenlábas Gyurcsány Ferencnek és Orbán Viktornak is hát a, a 2,1-et jóval meghaladó számú gyermeke van. Tehát ők maguk etéren nem Bortisnak és vizet így van, így van. Ezzel együtt e, nem a két miniszterelnök családja az, ami ebből a szempontból megoldást kínál. De attól függetlenül, hogy hitelesítjük őket, hogyha erről beszélnek, ez egy fontos momentum, hogy ő hogy mind a ketten, és aztán lehet köverlától is mondani, Áder Jánost is mondani, és a többi. Persze. Ez egy fontos ítelés. Önmagában hát az, hogy ugye mennyire köztudat, hogy kinek hány gyereke van, Pokorni Zoltán is szóba kerülhetnék. Én itt most miniszterelnököket vettem elő, Bajnai Gordon gyermekei számával nem vagyok tisztában, Horn Gyulának emlékezetem szerint nem volt Uh, három gyereke, csak talán kettő, vagy egy. Anta, Anta Józsefnek is talán csak két fia volt. Nagy családos, Igen, az Igen. Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc voltak eddig. Igen, Igen, Igen, Igen, Igen. Igen ez egy fontos hitelesítő tényező szerintem a politikus számára, hogyha, mert ugye politikai vitában adódna az azért, hogy és ön mit tette. Azért, és őt tudják ilyenkor mondani, vagy, hogy tért elő. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, meg annyi restanciánk marad, és mondhatni, hogy ahogy múlnak a hetek, a restancia csak nő. Befútóljuk ezt a lesz, lesz kiadás, és akkor... Én, én számolok ilyennel. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen, jó Viszont kívánom! Önök Navracsics Tibort hallották, és a pontos idő 8 óra 1 perc. Új riport bővül a Kejfej Jancsi. Hello, Fiala János vagyok. Szervus, Három akta kupasz van előttem, de szerintem ebből én csak kettőt fogok használni. Az egyik Matolcsi György a siker nyelve, a másik pedig Orbán Viktor beszéde a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó rendezvényén. Én életkoromból adódóan uh, még tanultam tudományos szocializmust, és ott uh, elég furcsa virágnyelven beszéltek még a 80-as években gazdaságról, ideológiáról. Ez azért jutott az eszembe, mert mind a két dolgozat, a növekedés.hu-ni jelent meg motorcsi György a sikernyelve, illetőleg, hát ugye online formában néhány operatőr, valamint Varga Mihály és paraglászló László társaságában hangzott el a miniszterelnök beszéde, de ezeket mind a kettőt írásos formában tartom magam előtt, és némileg a nyelvezetüket tekintve mint hogyha egy bizonyos csoport írta volna virágnyelven, nem a 80-as évek tudományos szocializmus nyelvén, de mégis számomra valami egészen furcsa, ilyen fali naptárakban levő szűttesekre emlékeztető szóképzavarokkal, és Egyrészt azt kérdezem majd tőled, hogy ezek a számok nyelvé mit jelentenek, másrészt azért is kérdezlek téged, mert a te nyelved attól független, hogy éppen milyen orgánumnak vagy a tagja, az egészen más. Követhetjük-e az időrendet? Kövessük az időrendet, igen. Amikor elolvastad Matolcsi György a Sikernyelvet című írását, ami egyébként Matolcsi György megszólalásaihoz hű, ő nagyjából így beszél. De az a pessimizmus és az a dorgálás, ami benne van, az azért döbbenetes, mert kicsit olyan ez a dolgozat, mintha nem ő lenne a Magyar Nemzeti Bank elnöke, és valójában ő valakit szapul azért, mert valami nem jön létre, miközben ha ő neki módjában állna, akkor ő egészen másféleképpen járna el. Annak érdekében, hogy a szövegzene arány, tehát hogy ne mindig én beszéljek, idéznék ebből a dolgozatból, és aztán legalább ilyen hosszan, ha nem hosszabban figyelnék. Matolcsi György a sikernyelve. Előadja Fialajános. János. Vizió jövőkép. Ha erős céljaink vannak, melyek mellé határidőket is rendelünk, akkor csupán azzal, hogy világosan kijeljük ezeket, már is közelebb kerülünk a megvalósításukhoz kezdi dolgozatot, matolcsigyagy. Magyarország ma nem rendelkezik egységes és világos jövőképpel. Ausztria utolérésének szükségességét a politikai vezetők nem fogadják el, bár földrajzilag és történelmileg is kézzel fogva cél volna ez. A skandinávok sikere lehetetlennek tűnik sokak számára, lehetetlen azonban nem létezik. Majd később. Ma hivatalos jövőképünk, ami szerint 2030-ra az EU top 5 között a helyünk, az élhető ország és a munka terén nem igazi vízió, mert nem mérhető a cél. Ha nem mérhető a cél, akkor pedig nem létezik. Mérés és visszajelzés Második szakasz. Századunk új nyersanyaga az adat. Majd később a gazdaságban, az állami beruházások terén különösen gyérnek minősíthető a mérés és a visszajelzés nálunk. Harmadik szakasz. Versenyképesség. Már az MNB tényekre épülő méréseire is támaszkodhatnánk, de nem tesszük. Magyarország nem rendelkezik hosszú távú versenyképességi programmal, egy ezt, egy -ezt gondozó hatékony intézményi hálóval, valamint egy visszacsatolást is végző, kiigazító döntéshozatallal. Negyedik szakasz. Visszacsatolások. Az állami számvevőszék igen jó munkát végez, mégis sok olyan fontos állami döntés születik, amik késik a mérés, gyenge a visszajelzés, sőt, elmarad a visszacsatolás. Ki tudja, a hanyadik szakasz. Életminőség. A nemzetközi emberi fejlettségi méréseket sem használjuk az állami és társadalmi célok kijelölésénél, majd a visszacsatolásoknál. Mindez erősen fékezi a magyar fenntartható felzárkozási modell kialakítását, mert Magyarország valódi történelmi nem a GDP terén, hanem az életminőségben rejlik. Felzárkozás utolérés. A mindennapi beszédben sem társul a felzárkozás mellé életmód és életszínvonal, boldogság és biztonság, öntudat és büszkeség. Legerősebben a jövőkép hiány és a mérések gyengesége fékezi a két kifejezés elterjedését, még nem tartoznak a nemzeti célok közé leginkább egy üldözött keresztény szektára emlékeztetnek a hívei, akik a nagy Konstantinus előtti időkben éltek. Zárófejezet, fenntartható felzárkozás, 2010 és 19 után valóban a Trianon utáni 100 év legsikeresebb évtizedét építettük fel, de voltak nálunk sikeresebbek, a románok, a baltiak, a lengyelek, sokkal jobb teljesítményt értek el, sőt, mi magunk is voltunk már jobbak, a 88, az 1998 és 2002 közötti 5 év alatt, 8,8 százalékkal közelettünk az akkori EU átlaghoz, a legutóbbi 10 év alatt nem egészen 8 volt, ugyanez a mutató, bármilyen furcsa ebben a szavaknak, szókmágneseknek és narratíváknak döntő szerepük van, Záró mondat: hallgassunk hitünk bölcsességére, kezdetben vala az ige, ezt elolvastam, és az volt bennem, tessék mondani, ez micsoda, és akkor gondoltam, hogy keresk egy tolmácsot, kevés esélyen volt arra, hogy Matolcsi Gyöngy lefordítja számomra ezeket a szavakat, te a gazdaságról írsz, gondoltam felhívlak téged, te vállalkoztál, lefordítanád ezt egy ilyen egyszerű hétköznapi ember nyelvére, ez micsoda? Nagyon szívesen megpróbálom, ugye te egy négy évtizeddel korábbi politikai, gazdasági nyelvezetből indulták ki a kérdésednél, és nekem is egy, egy régi tevékenység jut eszembe, ugye ez a kremlinológia, hogy mire is gondolat, ki, ki van kivel, ki van ki jellem. Én azt hiszem, hogy ennek az egész írásnak egy visszatérő gondolat az alapja, ez egy versenyfutás, versenyfutás Orbán Viktor agyáért, vagy, vagy kegyéért, vagy, vagy azért, hogy kinek a... Szavára hallgasson jobban, és hát ebben két irányvonal van, és az egyik az, az ugye Matolcsy György, a másik meg a pénzügyminiszter Varga Mihály. És amit a Atol György képvisel, és ugye ebből a szövegből is az jön ki, az sokkal inkább egy. Egy, egy, egy nagyon optimista, egy irányt kijelölő, egy nagy célokat bemondó, a nemzetközi szervezetekkel kevésbé együttműködő egy úgynevezett ilyen unortodox út, amiben mindig ugye akármikor, kerül pozícióba Matolcsi, egy nagyon fontos elem az, hogy, hogy, hogy merjünk nagyok lenni, hogy 7%-kal is tudunk nőni. És tavaly ez a, ez a két irány elég élesen összeütközött. Ugye ez úgy nézett ki, hogy a Magyar Nemzeti Bank a megjelenése után még sokáig azt mondta, hogy ebben a bizonyos uh, magyar útban mi, mi, mi elvállalhatjuk azt, hogy, hogy továbbra is egy pozitív gazdasági növekedés lehet 2020-ban. Nagyon fontos eleme volt ennek az MMB s javaslatnak az önfinanszírozást, tehát hogy Forintban külföldi hitelek felvételen nélkül e, tudunk haladni előre. E, és a hát a pénzügyminisztérium, ahogy egy jó kincstárnak az élők ugye egyrészt óvatosabb volt, reálisan azt mondta, hogy ebben az évben ezt lehetetlen megúszni recesszió nélkül, tehát hogy biztosan lesz egyfajta visszaesés, óvatosság kell. Az óvatosságnak az egyik jegye az, hogy vegyünk föl több deviza hitet, térjünk vissza ugye a, a hiterpiacra, euróban is hadósodjunk el, mert, mert most megéri, mert ugye ennek az a magyarázata, hogy emberéleteket védünk, meg munkahelyeket védünk, meg gazdasági kapacitásokat védünk. Ebből lesz egy konfrontáció. Ennek a nyilvánosság előtt is voltak jelei például az ilyen típusú írások. Meg, meg ugye volt még egy jele, például Nagymárton jegybank elnöknek a távozása, és amikor az év végéhez értünk, december 20-a körül volt az MNB-nek egy évértékelője, ahol ennek az írásnak a jegyei már erősen visszajöttek, ugye akkor azt mondtam Matolcsi György, hogy meg lehetett volna az, amit az MNB mondott, meg lehetett volna a gazdasági növekedés, és elmondott egy négy-öt olyan szempontot, hogy miért nem lehetett meg mégis, Ebben persze benne volt a, a második hullám, mint, mint objektívok is, de nagyon hangsúlyosan mondta akkor is azt, hogy nem volt elég bátor az állam, kevesebb volt az állami fejlesztés annál, mint amit ő szeretett volna. Hát gyakorlatilag ugye ebben az írásban kicsit pontosabban fókuszál arra, hogy, hogy, hogy legyen célkijelölés, legyen mérés, ne legyünk gyengébbek a regionális versenytársainknál. Ugye mindig a... A baltikat, a románokat, a lengyeleket szoktak kiemelni, akik nálunk is lendületesebben szoktak növekedni. Tehát ez egy visszatérő gondolatiságnál, és én azt gondolom, hogy ha nagyon le kéne egyszerűsíteni az üzenetet, akkor valami olyasmit gondol a jegybankelnök, hogy hogy ugye, ugye mindig megdicséri Orbán Viktor, tehát itt is benne volt, hogy, hogy sok mindenben nagyon jól teljesítettünk, meg ilyen harc, olyan harc, 98-2002 volt a, a legcsodálatosabb időszak ennek az országnak, ugye az első Orbán kormány, tehát ő nem szokta érdemben kritizálni az irányvonalat, csak mindig azt mondja, hogy a gazdaság területén lehetnénk még bátrabbak, még unortodoxabbak, és ilyen szempontból, ha, ha nagyon lekéne egyszerűsíteni az üzenetet, akkor ilyen egy kicsit ez a varuga Mihályal szembeni különbségtételt emelni. Ezt köszönöm szépen, de ez közelebb áll a Fideszhez, mint amit én gondolok erről, mármint hogy magában a pártközponthoz, mert az a mondat, mely szerint Magyarország már nem rendelkezik egységes és világos jövőképpel Ausztria utolérésének szükségességét a politikai vezetők nem fogadják el, hát ha meg kéne mondani, hogy ezt kimondta, azért én nem tippeltem volna Motolcsi Györgyre. Ebben teljesen igaz az van, és egyébként az, az egy jó irány szerintem, hogy e, ugye a problémák azonosítása az bizonyos helyeken azért, előjön más kérdés, hogy a belőle van ugye nem biztos, hogy a... A, a még bátrabb unortodoxia, a, a jó élet. Várj egy pillanatra, hadd mondjam azt neked, én alapvetően embereket ismerek, abból élek, a többi dologot tanulom, de sose jutok semmire vele. Ha megkérdezett tőlem, hogy ez alapvetően egy milyen szöveg, akkor azt mondom, ez egy barom ember mondata. Baromis értett ember mondatai. Egy emberé, aki azt mondja, hogy jobbra kéne menni, de ti balra mentek, hát akkor egyétek meg azt, amit főztetek. Hát annyiban szerintem igazad is lehet, hogy ebben az elmúlt évben, amikor Renényi Orbán Viktor a Varga Mihálynak adott igazad, hát úgy tervezte a költségvetést, hogy abban mínusz volt, és nem fogadta el ilyen szempontból ugye az mnb nek a, a, a növekedést fenntartó bárakozását. De amikor kiléptünk valóban a devizakötvény piacra óvatosságból megneveltük a devizatartalékokat, tehát ugye a pénzügyi irányításban ilyen szempontból mindig a pénzügyminiszternek lett igaza. Ebben, ebben egyfajta hát, sértettség, vagy olyan csalódottság, hogy nem az ő elképzelései valósultak meg. Korábban, ugye ezekből a vitákból Rendre Matolcsig győ, jött ki jobban, mert ő volt az, aki, aki hát bizonyos szempontból megtestesítette a Fidesznek az álmát. Ugye egy sikerség, amiben van kamatcsökkenés van, a szájci frank hitelek leváltás, ez a sok sikerelem, és hozzá egy unortodoxia, tehát ugye a Matocsi György mindig lelkesen a keleti szél, a kínai, az ázsiai gondolkodás, hódítása, unortodox megoldások, váratlan lépések. Hát most hozzáteszem halkan, mert amit eddig elmondtam, azzal egyet is lehet érteni, sajnos abban is ugye unortodox volt, hogy a az MNB-t, mint a pénzügyi stabilitás őrét azt egyfajta ilyen alapítványos, egy családi, nem tudom, gazdasági birodalom kiépítésére is kihasználta, ami azért kevésbé ö, szimpatikus unorthodoxia számomra. Tehát ugye ennyiben én elfogadom azt, hogy, hogy ebben, ezekben a hangokban lehet ö, csalódottság, mert még azt tegyem hozzá, hogy ugye korábban korábban nemzetgazdasági miniszter volt, és valami miatt, mintha az jönne sokszor vissza, hogy neki az MNB nem elég, olyan szempontból, hogy nagyon szeret a nemzetgazdasági kérdésekbe is véleményt formálni, és egy kicsit az egész MMB t ebbe az irányba vitte el. Tehát az MMB olyan tanulmányokat csinál, ami arról beszél, hogy hogy kéne a gazdaságot bővíteni, de még akár olyan kérdésekben is, hogy mi van, lakáshitelekkel, áfával, egészségügyi csomagokkal, tehát mintha lenne egy ilyen igénye, hogy a nemzetgazdaságban így gyakran. beszéljen, ne csak a szűkenved monetári pénzügyi feladatairól. Jó, hát a, a nyelvezetről majd később még lesz szó, bár annak a jelentősége, hát nézőpont kérdése, hogy mekkora, de még visszatérve ugyanehhez a fővonalhoz, ugye egyrészt megdicséri az MNB-t, mondván, hogy az MNB tényekre épülő méréseire is támaszkodhatnánk de nem tesszük, Magyarország nem rendelkezik hosszú távú versenyképességi programmal, ezt egy gondozó, hatékony intézményi hálóval, valamint egy visszacsatolás és végző, kigazgató döntéshozatallal, mindezt 48 órával vagy 72 órával azt megelőzően leírni, hogy Orbán Viktor egy jövőbemutató másik faliképet tesz föl a falra, hát abban azért van valami hátborzongató. É, azt az furcsa egy országban, még akkor is, hogyha lehet, hogy sokkal inkább bevet, hogyha mondjuk a gazdaság, tehát, most pillanatban nézzük Orbán Viktor szeméből, aki, aki ugye szereti a, a, a, a esenyeztetés, szereti azt, hogyha mondjuk egy, -egy területen többféle elképzelés versenyez egymással alatta, ilyen szempontból beleírhat egy, egy, egy Orbáni vezetésbe az MNB-nek és a pénzügyminisztériumnak ez a valóban éles ellentéte, olyan egyes emelében nem, tehát azért azt gondolom, hogy ez két annyira fontos gazdasági egy hogy itt egy sokkal erősebb dialógus, és nem egy kértett szembenállás a megfelelő, mert azért emlékezhetünk, hogy messze nem ez volt az első ilyen írás, tehát emlékszem, hogy a, nem tudom, a közgazdásbándorgyűlés után nagyon úgy fogalmazottam attól, hogy, ugye, hogy Varga Mihály erről meg erről beszélt, bár ne tette volna, és <gül> pontonként kiigazította a, a mondatait. Tehát azért a személyeskedő beszólós értékerés azért nincs távol. Ugye elsőszörben a Györgytől, meg Varga Mihály egy, hát egy máshabit is jó ember, ő inkább legszélbe az intézményeinek a lépéseivel mutatja ezt a de inkább szerintem kerül is a konfliktust, de de nem is enged azért a saját területeiből, tehát ami a pénzügyminisztérium dolgoz, az, azt az őrzi. Tehát ugye egy kicsit ilyen szempontból összetett, tehát én is, én is soknak tartom azt, hogyha ha, ha egy, egy, valamennyire egy irányba kéne ugye ez a két erő, az, hogy van egy szakmai vita, az természetesen nem baj, nálunk ez néha már egy ilyen lártúrlár kicsit öncélú személyeskedő ellentétben fordul, de hát... Igen, de aztán át kell, át kell hogy térjünk majd a másik beszédre, és, és arra is, hogy azért is nagyon furcsa ez a dolog, mert um, Varga Mihály számomra olyan, mint a világi létezés, Matolcsi György számomra olyan, mint egy egyházi ember, Orbán Viktor pedig egy olyan ember, aki ingázik a kettő között. Éppen az aktuális érdekei alapján. Ugye Matocsi Gyöldnek az az utolsó két mondata, mely szerint bármilyen furcsa ebben a szavaknak, szógmárneseknek és narratíváknak döntő szerepük van, hallgassunk hitünk bölcsességére, kezdetben vala az ige három pont, ezt konkrétan nem értem. Olyan vagyok, mint Woody ellen, azt mondom, ezt most már másodszor mondja, de először se értettem. Egy szószékről szól hozzám, úgy érzem maga, mint aki eltévedtem. Ugye Varga Mihály ott ült tegnap Orbán Viktor mellett, de Orbán Viktor egyedül csak Lacit szólította meg, aki Parrag László volt, valamint valami ismeretlen okból méltatta Demián Sándort, akinek valószínűleg ezek a szavak jobban estek volna még életében, semmint halála után, de aztán áttérve immáron a miniszterelnök tegnap elmondott beszédére, az egyszerre tartalmazza Varga Mihály világiasságát, és egyszerre tartalmazza Matolcsi Györgynek ezt, a, ezt az egyházi szellemét valami egészen furcsa vegyülékben, ami egyébként nyelvezetét tekintve semmilyen vonatkozásban nem egyezik azzal, ahogy Varga Mihály beszél, vagy te írsz. Igen, ugye egy, egy, ez egy érdekes dolog, mert azt gondolom, hogy olyan szabad ezt el tudom fogadni, hogy egy, egy, egy ország, tehát egy pénzügyminiszter, az, az legyen pontos, az a gazdaság nyelvén, a kapcsolatot a hitelminősítőkkel, az, az tényleg egy más szerep, egy ország vezetője, még akkor is, hogyha gazdasági közönségnek, tehát a kamarában szólal, azért akkor is mindenkihez szól, tehát abban legyen, nem tudom, lelkesítés, jövőkép, vízió, kicsit ilyen szempontból talán wishful thinking is, hogy olyanokat mondom, ami reméli, hogy aztán valóban be is következik, de nem biztos, hogy ugye ez egy annyira ár a szakmai megfogalmazás. Én valahogy mindig úgy látom, érdekes, volt biztos, hogy mind a kettő embernek az ugye elfogadja Orbán Viktor. Hát valóban Mihálynál régebbi és hűségesebb harcos társa nincsen, ugye folyamatosan megkérdőjelezhetetlenül számít rá a gazdasági kérdésekben a legszülkebb ö, csapatnak a tagja. A Matolcsi György meg mindig egy ilyen, egy ilyen másik típusú kedvez, aki ugye nagyon ö, merész, nagy dolgokat tud mondani, hát az egyházi nyelvezettel annyiban egyetértek, hogy ugye sokkal spirituálisabb Igen. álmodozóbb egyébként tehetség, tehetség tehát ők jó írónak tartom, mert mindig érdekesek az írásai, nagyon elgondolkodhatóak és összeszedettek még akkor is, ha esetleg tökéletesen nem értek fele egyet, mert azért Euróról, Varga Mihályról sok mindenről írt már olyat, ami nagyon nem egyezett a véleményemmel, de, de könnyű olvasni, röviden tud írni, az is egy nagyon nagy érték, és talán pont ez a spirituális vagy egyházi nyelvezetet ez, ez, Jó, csak a következőt akarom neked mondani, hogyha az ember kap egy jelentést, ugye a zárójelentés több dologról szól. Egyrészt leírja az ember betegségét, leírja azt, hogy mi volt a kezelés, és benne van az a javaslat is, hogy egyébként az illető, ha bármi problémája van, kihez fordulja, mit tegyen, milyen gyógyszereket szedjen. Ez se Matolcsi György szövegéből, se Orbán Viktor tegnapi beszédéből nem jön át. Mind a kettő egyfajta spirituális zárójelentés, amivel nagyon nehéz mit kezdeni. Egyébként ezt mutatták egyébként az internet megjelenő lapok is, amelyek egyébként csak egyetlen egy dolgot tudtak Orbán Viktor szövegéből kivenni, hogy február közepén ismét lesz nemzeti konzultáció, ez mondjuk egy elég furcsa nemzeti konzultáció lesz, mert online nemzeti konzultáció eddig nem volt még, olyan volt, hogy volt online is, meg nem online is, de csak online nemzeti konzultáció egy olyan országban, ahol egyébként az online az embereknek egy része meglehetősen hadilában áll, ilyen még nem volt, de az összes többi rész különös tekintettel arra, amit a legvégén mondott és elmondta, hogy végezetül mind múlik a magyar gazdaság sikere, és akkor a munkások minősége, a vállalkozók minősége, Minősége, majd a gazdaságpolitikusok minősége majd ezeknek további ismérveiről beszélt, ott én csak fogtam a fejemet, és konkrétan a tudományos szocializmus óráimra gondoltam, hogy ennek mi értelme van, ott paraglászló László e, átszellemült arccal nézte a miniszterelnököt, különösen, hogy Lacinak volt szólítva, Varga Mihály csendesen mosolygott, de én nem vagyok sem Atol se Orbán Viktor, se Varga Mihály, se Parra Én nekem halvány lilagőzöm nem volt arról, hogy ebből mi következik, miközben én egy zár jelentés szerettem volna hallani a múltról, ami egyébként valami jövőben mutató dologról is szól, és tényleg csak ez a nemzeti konzultáció maradt, ami azért nagyon furcsa, mert a népre bízni olyan szakmai kérdéseket, mint amilyen kérdéseket rábíznak, miközben persze mauk az opciók is olyanok, hogy abban benne van a rejtett választ, tehát többé-kevésbé lehet tudni, hogy húsleves lesz a végén rádott hussal, csak ezt az emberek megszavazzák, mert akkor az valamiért jobb lesz, ebben az egészben van valami döbbenetes. Tehát az orvosok, a gazdaságpolitikusok, azért nem mindenki beszél így, és nekem ehhez hozzá kéne szoknom, és nagyon nehezen megy, de biztos bennem van a hiba. Nem hiszem, ugye nekem egy finomától csak a nemzeti konzultációra, mert nekem kicsit goroszport valósított teszem be, hogy tehát valóban lehetően ököt, hogy még megkérdezzük a, a, a lakosságot, hogy mennyibe kerüljön, Áru, vagy legyen az adó, hát nyilván eléged. Nem, de hát most ugye arról van szó, hogy a nyitásról de kell a dönteni a népnek, mint hogy korábban a zárásról kellett dönteni, amit azért a népre rábízni enyhén szólva furcsa. Hasonló ezért utaltam én is az adókra, meg az árakra, hogy nyilván ez nem, van egy reménye a népnek, és az hogy gazdasági nyilván nem innen várható, és hát ez is egy elég szakmai kérdésnek tűnik. Nekem még az úgy az az online konzultációról, de hát ez is egy kis gonoszkodás, hogy a sárga csek mellett eddig a, eddig a nemzeti konzultáció volt az a rejtett támogatás, amivel segíteni lehetett az állami magyar posta működés, hát most ez ki fog az online konzultáció rebonyolításával, de visszatérve magára az Orbán szöveg érdemi ö, véleményezésére, egy kicsit ennél azért e, pozitívabb vagyok, tehát olyan szempontból, hogy azért voltak itt konkrét e, időpontok, tervek, hitelbejelentés, ami én, azt, én egy kicsit túlértékelben olvastam a sajtóban a saját értelmezésem szerint, mert ugye ez a, ez a tíz éves vállalkozók által felvehetett hamatmentes hitel egyébként baromi jól hangzik, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon hasznos a sok hitel lehetőség a az értelmes cégek megőrzésében, olyan szempontból éreztem egy kicsit értékeltnek, hogy ma ilyen a piac. Tehát, hogyha kimegyünk és megnézzük az MNB-nek a, a, az NHP programját, vagy az MSB-nek egy másik állami banknak a hitellehetszőségeit, a szécsényi hiteleket, annyira alacsonyak a kamatok, hogy gyakorlatilag ezekhez képest egy kisvállalkozásoknak ígért kamatmentes hitel, nem is olyan extra, szinte ezt kapják. Hát arról nem beszélve, ezért. hogy ez a 10 évre 10 millió forint egy, egy, egy KKV számára, nem tudom, hogy mennyit jelent, hogy sok-e vagy kevés, ugye amire te utalsz, és elnézést, hogyha ennek a jelentőségét én alábecsültem volna, még ennek az újraindítási akcióternek az első szakaszához tartozik, mert ennek is három szakasza van, hogy a kormány döntött arról, hogy új hitelkonstrukciót vezet be, paragelnök úr erről beszélt, ezt a döntésünket megelőzte egy konzultáció kereskedelmi kereskedelmi ennek az a lényege, hogy 10 évre 10 millió forint erejéig 0%-os hitelt nyújtunk azoknak a kis és középvállalkozásoknak, akik a gazdasági újraindítás lehetőségeivel egy kezdő összeg nélkül nem tudnának élni. És még az is szerepel itt, hogy a mikrovállalkozásoknak ez a 10 milliós hitelt 10 évre 0%-os kalamattal, három évig tartó moratóriummal, tehát csak három év után kell kezdeni törleszteni, majd ezt a hitelt segítséget jelenthet. Így fogunk elékezni április 1 és akkor ismét sok minden lesz. Igen. Ez a 10 millió igen. forint, ez sok? Több, mint a semmit, tudom. Igen, igen, igen. Egy fél pillanat, bocsánat János. Oké. Okay. Így másodperc. Bocsánat, ez a home világ, világa, hogy a futárnak ki kellett közben nyitva, de itt vagyok. De teljesen természetes az én műsoromban nehéz meglepetést okozni sokkal jobb, ha egy futárja, mint ha leszakad a csillár. Igen, tehát itt vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy a feltételek valóban kedvezőek, ugye a feltételeken belül kedvező az, hogy van egy egy, egy olyan szakasz, amíg, amíg nem kell törleszteni, az, ha, ami, ami sokat tud segíteni a vállalkozásoknak, az, hogyha nagyon rugalmas, vagy nagyon egyszerű folyamattal tudják felvenni a hitelt, ezt az, ezt az újraindult az indítási hitelt. Maga ugye a Nyilván a hírekben először a kamatot emeli ki mindenki, tehát az, hogy ingyen van a hitel, vagy nulla százalékos a kamat, e, hát nyilván annál se lehet jobban elképzelni az más kérdés az államkötvények, hogy már negatív kamat is van, de hát nyilván nem, nem reális, hogy vállalkozásokhoz vagy magánemberekkel e, negatív kamattal dobják oda a pénzt a bankok. Tehát nem akarom lebesülni ezt a konstrukciót. Szerencsére. Ugye ebben az új megközelítésben, mert 2008-ban a pénzügyi válság idején hát akkor a bankokat okoltuk eleve a válságért, úgyhogy nem akart a világ új pénzt pumpálni először a gazdaságba. Most teljesen egységesen, tehát a legnagyobb takarékoskodók az IMF a világban, mindenki azt mondja, hogy, hogy, hogy nyomjuk a pénzt, ne hagyjuk elveszni a korábban fölépített szállodákat, gyárakat, éttermeket, munkahelyeket. Nyilván nagyon nagy eltérések vannak az egyes országok programjai között, de most egy óriási egységes látásmód van. És Magyarországon még az sem okozott eddig problémát, ami például Amerikában, hogy ugye annyi pénzt adnak a, a lakosságnak, hogy ebből egy őrült ilyen tőzsdei áremelkedés lett, de nem fogyasztási cikkekre, hanem effektíve részvényekre költötték az emberek ezt a sok pénzt. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságban még mindig elfér a likviditás, Hát sajnos persze megvolt az az ára, hogy 65%-ra, 81%-ra fölment a, a GDP arányos bruttó államadosságunk. Tehát amit 10 évig ledolgoztunk, azt most majd 10-20-30 évig újra el kell kezdeni ledolgozni. Tehát sajnos azért nincs ingyen pénztórás. Visszatérve Orbán gondolataira, tehát én azt gondolom, hogy ezek a, ez a több lépcsős felével, is, de nagyon jó az, hogyha azt egy politikus hiszi meg, meg üzenni, hogy, hogy, hogy vége lesz, hát nyilván majd az átoltottsági sikerek, meg ilyenek is, meg hullámok, meg egészségügyi kérdések fogják eldönteni, hogy a gazdaságban mikor tudunk úgy megindulni. Hát kicsit megint a, a szövegnek a hagymázasságára utalva nekem olyasmi, hogy nem, nem éreztem azt, hogy nagyon elütött volna attól, ahogy a Orbán Viktor a félvérték előkön, vagy egy rádió Ebben neked teljesen igazod, van csak az a kérdés, hogy nekem ehhez hozzá kell-e szoknom, vagy sem. <gül> és akkor idézném Orbán Viktort, és utána azt kérdezném tőled, hogy szerinted, miközben nincs ennek egy napja, amikor ez konkrétan bekövetkezik, de a pandémia után egy milyen állapotú ország ébredés, milyen gazdasági helyzetben fog ez Bekövet, tehát, hogy milyen gazdasági helyzetet öröklünk, vagy nem öröklünk, hanem hoz létre kényszerű a pandémia idézem Orbán viktor -t. Azt mondta, ez a válság nem tudta ugyan ledönteni a, magyar, a lábáról a magyar gazdaságot, mert jó pontunk volt, tehát egy erős magyar gazdaság nézett szemet ezzel a válsággal, de kétség kívül gúzsba kötött bennünket, és egy nagy gyomrost adott a magyar gazdaságnak, és ahogy az lenni szokott, az ember ilyenkor lelassult. Az a veszély is fenyegetett bennünket, hogy úgy, mint régen a marháknak a szarvát odaköztözték a lábukhoz. Azt hiszem ez a lenyűgözés kifejezés, aminek jelentéstartalma ma már egészen megváltozott, de a nyűg az nyűg, tehát attól tartottunk, hogy odakötik a fejüket a lábunkhoz, ami azt jelenti, hogy mozdulni sem tudunk majd. Figyelj, ne haragudjál, keveset, nem is aludtam keveset, mindent elolvastam. Lehet, hogy ez az bajom, de én ezt épp annyira nem értem, mint az a Matolcsi György szövegét. Én nem vagyok egy Varga Mihály fan, de amit ő mond, azt legalább értem. Lehet, hogy nem szimpatikus, de ezt a fejemet a lábamhoz kötik, és akkor ne. Tehát én, én néha azt gondolom, hogy ez egy Woody Allen filmnek a forgatókönyve, és a poénok vannak benne leírva, és a filmet kell képzelnem, de elnézés, hogyha túl triviális lennék. Te ezt az egészet sokkal nagy látod, kicsit irigyel. Nem, nem szoktam vagyis mondjam, minden képet kijelenzni egy, egy, egy Orbán veszélyből. Én azt hiszem, hogy a lényeg itt talán az, hogy sok szempontból, ami részben egyébként a politikához köthető, legyünk rá büszkék, nagyon sok szempontból meg a világgazdasághoz, volt. Tehát tényleg volt egy, egy tíz év erősödő gazdaság, egy nagyon gyors felszorolással ilyen hatásnak gondolom azt, hogy ugye kevesebbet kellett az adósság, törlesztésre fordítanunk, mert alacsonyabbak voltak a kamatok, nem voltak kiugróan magasak a nyersanyagárak, rengeteg uniós forrást kaptunk, valójában befordítottuk a magányok pénzpénzszári pénzeket és az adósság töllesztésbe, és a kö aktuális. Tehát rengeteg olyan ellen volt, volt esetleg gazdasági növekedés is, azt ne hallgassuk el, egy elég jó adórendszer volt, ami kezdeti bevételeket, de nem riasztotta el a a, a gazdasági vállalkozásokat. Tehát összeállt, egy, nagyon sokat számítottak ezek az elektronikus dolgok, hogy, hogy bekötötték a naphoz, hogy elektronikus számlázás, elektronikus közbeszerzés. Én nem szeretném elhallgatni azt, hogy ebben a tíz évben megerősödött kalóban a magyar gazdaság, alacsonyabb lett az adósság, volt növekedés. Innen indulunk ki, és akkor ugye ez a szarvas kép, ez én értelmezésemben egy olyan kényszerű új gazdasági helyzet volt, ez a teljes lekötöttség, ez ugye azóta, hogy nem ismertük a koronavírus járvány kezelését, március-áprilisban olyan szinten fagyott le a, a, a gazdaság, a mozgás, az emberi tevékenységek, sport, rendezvények, utazások, ételem, hogy hát az egész világ azt vette észre, hogy ebben a második negyedéves időszakban hát gúzsba volt kötve a gazdaság, akkor átuhant. Negyedévről negyedévre a, a, a gazdaság, amit, amit nem láttunk Magyarországon a rendszerváltás óta. Nyilván nem is lehet, mert ha éppen mindenki otthon marad és beguborzik, az egy teljesen új helyzet. Én így értelmezem a képet, de lehet, hogy ennél ez valami magasztossabb vagy összetettebb kép. És aztán meg kellett tanulnunk valahogy ezzel együtt élni volt ugye egy nyári visszanyítás, akkor minden, minden gyönyörűen látszik a GDP adatokból, harmadik-negyed év, akkor megint jó, negyediknél jön a második hullám megint, csak akkor már nem ugyanúgy fagyunk le, akkor megint nehéz időszak. Tehát valami ilyen dolog van, és ez emiatt tényleg nem kell, tehát azt hiszem, hogy szégyenkeznünk nem kell, ha most nem tudom, mekkora lesz a hiány, meg mekkora a, a gazdaság visszaesése, mert gyönyörűen belesimulunk a nálunk akár sokkal sofisztikáltabb vezetésű országok adataiba, ez történt Nyugat-Európában, mint mindenhol ezek a hullámok ugyanígy voltak. Hát a nagy kérdés az nekem kettő az egyik az, hogy mi történik innentől, tehát euh, én nem, hát nem, nem szégyenkezném túl ezt az időszakot, de nem is dicsekedném túl, mert nem hiszem, hogy a, a magyar e, válságkezelés az az az érzemben eltért volna azoktól, amiket láttam. Tényleg mindenki 10-15-20%-át a GDP-nek mentőcsomagokra meg, meg segítségre töltötte. Hát az egy nagyon fontos szín, az csak az árójel meg, hogyha ezt az időszakot egy állam arra használja ki, hogy a hozzáközeliek zsebét kitömje, egészségügyi beszerzéseknél, szelektív gazdaság segítésnél, az mindenképpen rossz, tehát az, az, az, az Jó, az, az ez egy, alap, ez egy az alapvető az kérdés, mert fel, hogy ezt a műsort most egy kormánypárti hallgató hallgatja, vagy maga Orbán Viktor, és azt mondja, hogy lám, ez a fial azt szerette volna, hogy a Bruckner, Bruckner szidja azt, amit én csináltam, és ezt nem volt hajlandó, egész kultúráltan csináltam, mert végül is nem hajtotta nagyon abba az irányba, pedig nyilvánvalóan más volt a célja. Ez nincs így. Ha ezt így hallja, akkor ez az ő értelmezése. Mégis itt zárásképpen azt akarom tőled megkérdezni, hogy te ugye felrajzoltál egy amelyről azt mondta, hogy maga ez a szerkezet, ez egyébként ebben a formában jóra, rosszra alkalmas, de egyébként maga a szerkezet az megvan, egy sor dolgom múlik, hogy ez egyébként milyen irányba halad. Valójában, mert ugye ezek az utolsó mondatai utaltak erre, valójában az, hogy ennek az egésznek a működését az ember pozitívan vagy negatívan írja le, annak az elválása, tehát annak az útkereszteződése hol van beleértve, hogy ennek az adódóan, hogy a mellékutak és a főútvonal az egyébként hova vezet, annak mekkora jelentősége van, mert téged meghallgatva, ha, ha csak nem rossz a mai értelmezésem, de talán nem rossz, de ezt majd te fogod minősíteni, alapvetően azt mondod, hogy a dolgok nincsenek elcseszve, nincsenek nagyon jól, nincsenek nagyon rosszul csinálva, annak megfelelően alakult, ahogy egyébként ezt egy padonimia idején máshol is csinálták, az, hogy ehhez képest az, hogy ezt a nemzeti burzsóáziát e, hogyan támogatták és így tovább egyebek, ez tulajdonképpen egy mennyiségi vagy minőségi kérdés, mert ahhozokhoz a hétköznapokhoz képest, amikor kritikák hangzanak el, itt ma alapvetően bázisosan azt hangzott el, hogy alapvetően a dolgok rendben vannak, bár kétségtelen vannak részletek, amelyekben én másféleképpen gondolkodom. Rosszul fordítottam, vagy sem? Szerintem remekül és azért az részben. Mert az azért fontos. egy dologban egyezünk meg, hogy a hétköznapokban a mínusz szokott hangsúlyozva lenni, és nem a plusz. Ez ma pont fordítva történt. Hát, nagyon fontos szerintem az, hogy most még olyan sőről hogy a nagy vezető gazdaság politikusok milyen big picture-t és milyen jövőképet állítanak föl. Így. Ebben azt hiszem, hogy nagyon jól lefordítottad az én gondolataimat. Ha ez a beszélgetés arról szólt volna, mivel egyébként a 60%-ában foglalkozok, hogy milyen egyéni, ilyen politikai bizalman alapuló szektorális eltérítések vannak, hogy hozzá állandóan kedvezményes helyzetbe a, a barátait, akár gazdaságilag kontrafelektált módon ez, ez a kormányzat, hogy telepedik rá ö, piacokra. Hát akkor egy nagyon-nagyon borús médiáról beszélgettünk volna, egészségügyhez nem értek, de gondolom, hogyha az egészségügyi kezelésről beszéltünk volna, tehát Mikroszinten, vagy ágazati szinten, vagy hát főleg, hogyha magáról a korrupcióról beszélgettünk volna, akkor ez nem szeretnék úgy csinálni, mintha én lennék itt a, a, a, a nagy optimista, mert ezekben nagyon borús képen van. Abban, hogy most a, a mentőcsomagok és a makro, a, a gazdaság helyzete, az adósság helyzetünk, a makrojövőkép, abban azt hiszem, hogy jól írtam. Abban semmiképpen nem mondanám se azt, hogy valami végzetesen elromlott, se azt, hogy valami csodálatos kezelés. Fontos e, e hogy az emberek rendelkező. zöme ebben a differenciált képpel mint amit te fölrajzoltál, rendelkezzen. Hát. Hiszen általában arról, hiszen általában arról szokott szó lenni, amiről ma kevesebbet beszéltünk. Hát ugye nagyon nehéz egy, egy, egy megosztott, egy alternatív valóságot, építő társadalomban. Tehát egy személyes példát, ha mondjak, ha írok egy általán kiegyenszúlyozóknak vélt cikket, akkor ugye mindig azt szoktam tapasztalni, nyilván ugye mindig a kritikusok írnak inkább levelet, hogy a, a lelkes kormánypárti azt mondja, hogy na látod, hogy itt mekkora siker van, de még ez sem bírtad ki negatív megjegyzések nélkül, a, az ellenzék meg hogy nem mi van te, és most már a propagandát fújott. Tehát mindenki ugye azzal szokott vitatkozni egy, egy, egy, egy pro-kontra leírásban, ami az ő világképében nem fér bele. Én azt gondolom, hogy nem, nem tudom, hogy a, én szeretem megőrizni azt, hogy ami jó az legyen jó, ami rossz az legyen rossz. Egyszer volt egy egy főszerkesztem, aki azt mondta, hogy hát, ha lát egy ilyen nagyormányú állatot, akkor szereti azt írni hogy elefánt, és nem szereti azt írni egy zsílátát. de valami ilyesféle gondolok, de hát aztán a nyilván nem biztos, az én képen a, a, a, a helyes, csak hát nem szeretném mondjuk itt teljesen egy olyan szemüvegen keresztül nézni a gazdaságban, hogy na én csak a jót keresem, na én csak a rosszat keresem, de hát aztán hogy kétem kértem, azt ezt nem tud. Köszönöm a tolmácsolást, ha nem kell rossz benyomást, lehet, hogy máskor is igénybe veszem. Nagy örömmel. Mert... Köszönöm szépen, szia. Köszönöm szépen. Hát, ezt akár a kejfejjancsira is érthetnék. Brückner gegget hallottak. Hogy tetszett, Krista? rosszat nyomtam meg hogy tetszett, Krisztal. ahó reggelt. jó reggat jó mit tetszik gondolni a magyarországi média helyzetről különös tekintettel a klubrádióra? K két szóval? Nagyon rossz. Szóval az, ami a flubálióval történik, az, az, az egészen például. Tudni, Nemes Gáborral beszélgetek, vagy Nemes Gábor beszélget velem nézőpont kérdése. Figyelek. Igen, tehát most arra gondolok, most, most gondolkodom a hatalom, a nagy h hatalom fejével, hogy megérje. Tehát, Ez egy nagyon fontos dolog, a pszicháterem mindig arra biztatott, hogy tudjak gondolkodni más fejével, te tudsz gondolkodni más fejével? Próbálkozom. Hát néha még a sajátommal is se de, de azért, azért próbálkozom. Én szerintem nem éri meg, én most akkor azt akarom, a, én mindig Oroszországa hasonlítom össze Orbán. Itt ne meg kell, kell hogy álljunk. Egy... Miért? Um, Hát azért ma beszélhetem volna mondatot, tehát az, itt a egy könyvet, hogy Putyin Oroszországa, kézűkönyv Orbánnak. Tudom, de miért Na pont, pont Putyin? Ezért. Hát ezért, mert, mert bizonyos folyamatok hasonlóak. És egyébként Pucsinál korábban, most már nem annyira, de korábban nagyon jellemző volt, hogy csak a maximálisan szükséges erőszakot, vagy elnyomást, vagy, vagy nem kíván törlelő alkalmazta Amiben tetszteni, ha beleférte egy, egy gyilkosság. Is De ezt úgy képzeljük a... el Orbán Viktor esetében, mint egy szakácskönyv, hogy vannak körülötte szakácskönyvek, így főz Putin, így főz Boris Johnson, így főznek Kínában, így főzött a Trump, és ebből összeállít egy egyveleget? Vagy hol ezt alkalmazza, hol azt? Ami egyébként adott esetben nem baj, hát szakácskönyvvel sokan dolgoznak. Azt nem tudom, tehát azt nem tudom hogy olvasta-e akár a könyvet, akár Putin tanulmányozta össze a Putinnak a edékenységét, bár tanul, tudom, egyébként azt tudom, hogy tanulmányoz. Tehát a Fideszben volt egy, egy munkacsoport, amely a tízes évek elején, amikor azt pontot nézte meg, hogy a Putyin hogyan ő, regulálta meg az oligarchát. Konkrétan hodorkó. Egy második, az az mióta van? Mert ez, ez, én ezzel sohasem tudok mit kezdeni. Mióta vannak Oroszországban, illetve Magyarországon e, oligarhák? Ez egy, egy mikor és hogyan működő kifejezés? Hát oligarkok mindig volt, és, és, és minden országban voltak, ez egy, ez egy nagyon régi dolog. Még Spanyolországban is van oligarha? Ö... Van. van. De nem, nem, nem, nem jellemző, mondjuk így. De amikor a, az a szocializmusból a kapitalműről való átalakulás folyt, akkor ezekben a ex-magukat szocialistáknak nevező országokban előállt egy olyan, vezető réteg, vagy olyan néhány olyan vezető, akik effektíve, borzasztóan meggazdagodtak, és ezzel és ez az oligarchának tulajdonképpen a legfontosabb jellemzője politikai jelentőségre, politikai szerepe, politikai befolyásra szettekszere. Na most ez Magyarországon is így volt, ez mindenütt így volt. Volt, ahol például Csehországban egy oligarta is a mm. miniszterelnök. Ö, Oroszországban az történt, de még mindig nem fejeztem be az első gondolatot. igen hát, van tehát ez, Igen, tehát az történt, hogy, hogy Oroszországban az oligarchák olyan erősek voltak, hogy például ők választatták meg másodszor a uh, jelcint, ugye, uh, jelcinkjét. Csak, csak hogy értsem, az ember azért hozza létre az oligarchákat, hogy aztán az oligarchák ebben a formában visszaadják a nekik adott szíveségemet? Nem, nem. pont tehát Akkor az orosz fejlődés az úgy történt, hogy amikor elkezdődött ez a, ez a e, vadkapitalista átalakulás, amelynek lényege persze az volt, hogy a korábbi, jó részt a korábbi, e, hát e, ha nem is, vezető, nem is mindig az első számú vezetők, de a, a korábban is gazdasági pozícióban lévő emberek tudták leprivatizálni az adott szektort, hát Oroszországban ez azért főként a nyersanyagokat jelentette. Nos, amikor, ezek meg, amikor megtörtént és létrejöttek ezek, akkor ők már elég erősek voltak ahhoz, hogy egy olyan elnököt tartsanak például hatalomba, mint jeltszint, aki nekik akkor megfelelt, a 2006-os választás az gyakorlatilag az oligarchák, hát, el is csalták egy kicsit, de őt nyerték meg, ilyen és utána az oligarchát találták ki egyébként Putinci. Jó, de egy másraztelem. Ö... Azt árul el nekem, hogy maga a struktúra, mert amit mondasz, az tiszta. De maga a struktúra, és engem a működés is érdekel, az hogy működik, alapvetően egy más rendszer, vagy egy más körülmény rendszer által létrehozott oligarha struktúrával kell nekem dolgoznom, vagy az oligarhákat alapvetően én teszem oligarhává, és én is fosztom meg őket az oligarchikus jellegüktől. Melyik? Na, itt, jön a, itt jön a képbe Pucsin és Orbán, és ez teljesen, ha úgy tetszik, bizonyos szempontból most bár a két országot nem lehet tetszolni tenni. Oroszországban az történt, hogy volt egy nagyon ö, gázott korszak, nagyon... Ö, Rosszak voltak a gazdasági mutatók, hát főleg azért nagyon alacsony volt az olaj és a gázár. És akkor az oligarchák, ez a 90-es évek legvégén volt, egy hatalmas 98-as válság után, amikor gyakorlatilag csődben nem Oratország, egyetlen évált, nem tudott nyugdíjakat, nem tudott fizetni például. És akkor az oligarchák kitalálták, hogy hát kéne ide valami jó, fiatal, megfelelő és kézben tartható valaki, ez volt Kucsin, aki ugye az akkor, az FSZ-nek a főnöke volt, ő lett Jelzin utódja, őt egyébként azok az oligarchák találták meg, akik akkoriban tavarták a társát, Elnézést, aki, Ezek az oligarchák, ezek nagyjából megfelelnek az afgántörzs főnököknek? Nem. Ezek azért, ezek, ezek azért valamit tehát valamit tudtak. Egy afgántörzs főnöknek az egyetlen... Erénye az, hogy, hogy jó apát választott magának, meg jó anyát. De egyébként, hát ugye... Törölve, rendben van, akkor azt kérdezem, hogy az oligarchák valójában ők a parlament. Ők döntenek. Tehát a parlament van... Nem, nem. Most egy adott helyzetről beszélek. Most Én? leírok egy, egy történelmi situációt, ez nem egy, ez nem egy általános elv, ez nem egy általános mindenre kiterjedő Oroszországban az történt, hogy az oligarchák kitalálták, hogy most nekünk jobb lenne egy ilyen stabilabb valami, és kitalálták ezt a Putin. Aki viszont mint minden rendes politikus rájött arra, de egyébként ez nem kell Putinak lenni. Ugyanezt eljátszotta, például Kruscsovic, amikor ő hatalomban volt, hogy aki őt, tehát Zhukov marshal, aki őt meg tudta menteni, az, az aki meg engem meg tud menteni, vagy ki tud nevezni, az valószínűleg meg is tud fogtatni, ezért ezeket elvinálom. Uh -huh. Azóta Putyinnak sikerült azt megteremteni, hogy nem az oligarchák dirigálnak, hanem mindenki, csak az ő Isten és Putin kegyelméből oligarcha. Senki más nem lehet oligarcha, csak aki ő akar, a, a, a Guszinski, akinek a tévéje volt, az, az börtönbe záratta, utána szabad elvonás adott, neki Hodorkoszki tíz éve ült, Bereszorszki, e, e, hát elég gyanús körülmények között, egy, el, elhalálozott egy kültőkádban, szóval e, Abramovics e, mindig is e, megszerített és domestikál oligarchának számított, és így tovább. És, és ma olyan oligarchák vannak, akiknek a nevét a 90-es évegben nem is ismertük. Illetve megvannak azok is, de mondom addig, ameddig... Mert gyakorlatilag csak, hogy nem érthető nem legyen, az oligarchák azok olyanok, mint az orgona sípjai, ha megnyomom őket, akkor pontosan azt a hangot adják ki, amire nekem szükségem van? Ez azért nem teljesen így működik, de akkor lophatnak, akkor üzletelhetnek. Akkor kapnak állami megrendelést, akkor kapnak euh, export lehetőséget, hogyha az én parancsoma teljesítik. És most már vannak úgynevezett euh, olyan oligarchák, akik valójában nem is oligarchák, hanem csak egyszerben a stróban Jó, hát ez, ez a funkcionális oligarchizmus. Euh, így van. Na most ez, ez a fejlődés, amit most itt leírtam Oroszországban, ez azért Magyarországon is valamilyen szinten meg. Valószínűleg az oligarchák nem voltak olyanok, és nálunk nem az oligarchák találták Orbán, nem tudom. tehát azért arra emlékezzünk, hogy amikor 2010-ben hatalomra került, akkor a magyar, hát hogy is mondjam, csak gazdaság vezetőinek a 90%-a egy kalap lengetve igen. Hogy aztán most is lengetik -e a kalapjukat, vagy hogy kik lengetik ma a kalapjukat, az egy másik kérdés. Ha már itt tartunk, akkor anélkül, hogy én egy váltást csinálnék belőle, függetlenül attól, hogy változik-e a rendszer, vagy sem, maguk az oligar, maga az oligarha, mint intézmény, az megteremtődött és megmarad? Nem biztos. Nem biztos, mert egy normálisan működő gazdaságban és társadalomban ahol a fékek és ellenségek rendszere be van építve, ott ezek a fékek és ellensők nem csak a politikai életre, hanem a gazdaság Oké, okay, akkor van. visszatérve a fékek és egyensúlyokra és az oligarchákra, valójában ez a rendszer, ez evidens módon szeretné nélkülözni a fékeket és benne a, a médiát? Ez a rendszer jellegéből fakad, tök mindegy, hogy Oroszország vagy Magyarország? Így van, és van még egy elem, ami, ami, amiről el szoktunk szeletkezni, az inercia, a tehetetlenségi nyomaték. Tehát ha elindul egy mozgás, ha, el, ha én elkezdek valamit, akkor és, és azt én úgy érzem, hogy ez fontos, és ez sikeres, akkor ezt tovább kell vinni. És ebbe volt Putin egyébként, és akkor a, a, a legelső kérdésebe visszatérek, ebbe volt Putin egy hosszú-hosszú ideig, nagyon hatékony és, és, és, és nagyon gazdaságos már úgy értem azok a politikát illetve, hogy nem csinál többet, mint amire szüksége volt. Nem hallgathatott el többet, mint amire szüksége volt. Nem hallgathatott el akkor, amikor nem volt szüksége rá. Amikor volt egy nagy válság, akkor persze mindig csavart egyet a, a slófokon, és akkor mindig, mindig megszűnt valahogy egy tévé, vagy, vagy betagozódott, vagy, vagy egy rádió, vagy de például az Echomaszki rádiót, ezt általában nem a Putyinak megszüntetni, ami nagyjából megfelelne a tudrádjónak egy kicsit még fontosabb, nagyobb, jelentősebb ott, ö, ott, ott sincs, a vidéken azt sem nagyon lehet hallgatni. Tehát az, az is egy ilyen fővárosi valami. De ugye amikor a főszerkesztőt megkérdezték, hogy hát, mincs, hogy van az, hogy maga maguk életben van? És, és akkor nem azt mondta, amit, amit mindenki sejt és tud, és ami valószínűleg így is van, hogy hát azért ez egyfajta szelet is, tehát hogy, hogy mutogatni, meg, meg kifelé mutogatni. Én emlékszem, amikor még a putin elment először Németországba, akkor vitte magával, a ben el, vitte magával az ottani klugrádiónak a, a, a főnökét, akinek kérdése lehetett a sajtóérte én A sajtóért mit ott tartott. Hát most gondold el ugyanezt. Orbán az. Miért szünt ez de meg Oroszországban? Ez kormány, hanem, de miért szünt meg, ha megszűnt? Nem, nem szünt meg, csak mert hát ott, is, ott is szigorodott a helyzet. De hagyj, hogy a, a, még azt az egy mondatot, amit a Benediktov mondott, azt mondja, a kremben is minket hallgat. Szeretnék tudni, hogy mit gondolnak azok, akik nálunk megszólak. Mert, mert a Kreml akkor még, de mondom, ez egy, ez egy tíz évvel ezelőtti helyzet, amit most felvázoltam. 10 éve jöttem el, vagy 9 éve jöttem el Oroszországból, de akkor a Kremnek volt arra igénye kapacitása, hogy valami fajta Miért változik a Krem igénye kapacitása? Hát megváltozott a helyzet. Rossz, rossz a gazdasági helyzet, rossz a politikai helyzet, azért gondold meg, ott ül egy kucsin a Krembe, és tudja, hogy től egy nemzedék, amely úgy nőtt föl, hogy amikor megszületett, a Putin volt a, a, a tárgy. És azt mondja, hogy hát most már szeretnék valaki más tár. Most független attól, hogy milyen teljesítményt tette ez a Putin. És ezt azért a, a ő pontosan tudja. És azt is tudja viszont, hogy, hogy abban abba a rendszerben, amelyet ő létrehozott, vagy amelyet beletületett egy kicsit, abban olyan nincs, hogy ő lemond le és szabad elvonulást kap, mert ő vagy király, vagy... vagy esetleg De mi a klubrádió bűne, Hogy olyan? van? Hogy létezik, igen. Tehát, hogy létezik, hogy egy, egy, egy hát ugye én most azt mondod, hogy gondolkodjam az Orbán fejével. Nem, a, te mondtad, a mondtad a és azt kérdeztem, hogy ezeket könnyen megy, és mondtam, igen, hogy... Igen, nem megy könnyen, de ugye hogy néz az ki, hogy, hogy már nem tudom mióta idő, és, és, és még mindig. Tudod, tehát valószínűleg, de nem tudom, mert ez, ez már a pszichológia kérdése. Én szerintem, én szerintem egy, egy, egy buta dolog... Ugye, Gábor, engedje, a, Gábor a a meg egy, engedj meg egy kérdést. Miért nem jut ugyanerre a sorsra Orbán Viktor bágyógyászol? nem tudom. Nem, félrejtesz. Ugye az ember kényszerűségből néha kell, hogy hallja a rosszat, amikor a tevékenységéről van szó, akkor mondhatja azt, hogy ő köszöni, nem akarja hallgatni a klubrádiót. De ha netán beteg, legyen ez egy mulandó betegség, akkor csak elmegy orvoshoz, és az mond neki valamit, és azt mondja, hogy miniszterelnök úr, most nem tudom, egyen. Kevésbé zsírosat, vagy miniszterelnök úr többet kéne mozogni, vagy mond neki valamit, ami egyébként az ő hétköznapi életvitelét tekintve nem pozitív. Azt az ember mégis betartja. Ezek önző szempontok, hogy mi az, ami alapján az egyiket megtűri, a másikat nem, hiszen nagy valószínűséggel a belgyógyászat nem akarja megfosztani az orvosi diplomájától. Azért, mert az egyik esetben a saját egészségéről, a másik esetben meg a hatalomról van. És az egy két különböző széra, és különbözőképpen működik. És ő úgy gondolja, de most megint ezt, ezt a fajta gondolkodást a másik ne nehezen vállalom föl, de nyilván úgy gondolja, hogy a hatalom megtartásához, vagy a hatalom biztosításához ez jó, erre szükség van. De, de mondom, én föltételezem, hogy van egy másik, ez az, ez az önjárás. Tehát, hogyha ha elindul egy gépezet, akkor ha, ha, nem, ha, ha ma nem, nincs újabb siker, akkor, akkor az egy kudarc. Tehát, és a siker az az, hogy, hogy, hogy már megint csak olyan van, aki, a, aki nem mond semmi Tehát Azért nézzük meg, azért volt egy népszabadság, ugye volt egy, egy index, volt egy origó, hát ezek valamilyen, ezek fontosak voltak abból a szempontból, hogy megszűnjenek. A, a népszabadság megszűnése például egészen konkrétan emlékezetes, ugye, mihez kapcsolódott. Lehet, hogy ez csak az időpont volt, de hát akkor voltak, hogy a a rogánnak a helikopterizése, és hát az, az, ugye ez is Magyarország egy furcsa ország. Ez volt az, hogy Magyarországon támított, aminek komoly hatása volt, politikai, társadalmi, hangulatbeli hatása, és, és akkor, akkor egyik napra a másikra megszűnt. Nem értem, hogy miért, mert a klubrádió miatt már többször volt az Európai Parlamentben külött ülés. Hát tovább, ez valószínűleg most is lesz, Sokkal több nem lesz nyilván. De én úgy érzem, hogy, hogy egy, egy, egy józan, egy, egy, egy idegen, mérlegelő és, és, és nem elszállt vezető, vagy akár diktátorat mondja, hogy mérlegeljük ne nem érve, beszéljen. Na és hallják a Budapestet, Budapest elvetett egyébként. De... Ugye, ez, De nem ez a szemlélet, hogy Budapest úgy is hanem látjuk hát nem csak a Fugráziónál, egyébként is látjuk azt, hogy, hogy néha olyan oda csapások vannak, olyan, olyan büntetések vannak, amelynek más értelme, mint, mint hogy, hogy bosszú vagy, dű vagy, vagy, vagy azért tanuljuk meg, tanuljanak meg, hogyan kell kezcsübet utálni, ugye nem nagyon van, tehát nem, nem mindennek van politikai hozadéka, miközben Általában a, a, a, a magyar hatalom nagyon hatékonyan alkalmazza a politikai és egyéb hát, befolyásolást és a politizálásnak a magyar viszonyokra miért eszközeit, ahhoz haszított eszközeit, tehát egy nagyon ügyes hát, eszközeért is van hatalma. Ez szerintem egy, egy, egy tévedés, de hát ennél tovább nem tudok Más éve gondolni. Spanyolországban van klubrádió? Hát Spanyolország érdekelene, mert Spanyolország egy normál eh, eh, demokrácia. Van, ahol, ahol, ahol van millió rádió, van millió eh, újság, eh, a jó és, és, és jelentős újságok azok nem pártokhoz eh, kapcsolódnak, irányzatokhoz igen, tehát van baloldali, jobboldali, de olyan, hogy lecsónak a központból olyan nehezen van. Hát mondok egy példát. A legnagyobb botrányát a. a néppárci kormánynak, a, ez a bárcánát nevezetű párt pár pénztárnoknak az ügyét, aki, aki ugye hatalmas összegeket mozgatott, részint saját, rész, mint a párt számlájára, amelyeket a párt vezetői hát lényegében a maffiától kaptak. Ezt a botrányt a dokumentumokkal, mindegyikkel, az Mundo című lapnak a. a, a, a Hasábjain olvastam először, a, már úgy értem, a kakszimuléket ott láttam először, miközben az egy abszolút jobb lap. És, és tulajdonképpen azt kéne, hogy ő, hogy ő támogassak. Mert de hát, jobb igen, de támogatjuk a kormány, de hát a hír, hát a hírvel és, és És hát, a, a, a, ugye Katalóniában mindenki, csak a, van, vagy csak ezt a rádiót hallgatja, vagy csak azt a rádiót hallgatja, vagy csak ezt a tévét nézi, vagy csak azt a tévét nézi, de van, hát... Tehát nem, nem, nem egy ilyen nízbe nem egy ilyen kis, hát ugye szerencsétlen trubrádió, amelynek ugye nincsenek vidéki frekre. És most, hogy most már Budapest jöttem. Tehát ehhez képest Spanyolország egy, egy, egy, egy paradicsom. Odatérsz vissza a jövő héten? Igen. Hát, ha beengednek. Jó, el el előtte még elő kellett. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, közben beállt itt a kilenc óra. Szia Gábor! Oké, okay, TIAN. Na, ez egy pozitívan hangzó mondat volt, mindig az utolsó mondatokra figyelek. Jaj. Az utolsó pillanatokban átfudottam itt a Facebookot, hát azt komolyan venni nagyon nehéz. Krisztán nem küldött esemes, de egy elég székelykáposzta műsor után vagyunk, azért az tagadhatatlan. 710 Filipov, 730 Navracis, 8 Brückner, 840 Nemes. Egy zárózenét felrakok, már nem rakok fel, ha 9-ig tart a műsor, 9-ig tart a műsor. gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó, hétfőn találkozunk. Ha ez volt az utolsó, akkor, akkor ez volt az utolsó. Löpa, ahogy anyukám mondaná.